Ora gazzacci. <ride> Boah! Che vuoi ti faccio il rutto? Zi almeno. <ride> guarda, guarda che più diavoli di voi un cenere in radio, eh, per cui state tranquille e non fate gli angioletti con me, eh. La zanzara. Tutto e Gioia Machila tu che la musica popolare è solo di sinistra Machila tu che la possono cantare sulu comunisti Sentite quanta bella uscite dalla finestra arriva la tarantella del crudestra riva Berlusconi è l'ultraliberalismo, plesogianavanzioni e viva il comunismo. Questo che tu già ti stai schierando, hai detto adenti posizioni. Io voglio sapere dove ti, dove ti posizioni tu. Destra, centro o sinistra? Io da dietro. Da dietro perché è cioè la Per sei per le dietro lo No, no, perché la posizione tu lì vedi dove butta, butta a destra, lo mossi a destra. C'ho non toglie che un giorno si butta a sinistra e io divento di sinistra. Questo vuol dire essere veri uomini, carattere, sa. Certo, a dire forse ci sono due Checco Zalone, Berlusconiano a sua insaputa, Brunetta colpisce ancora, cari ascoltatori della Zanzara, David Parenza in collegamento da Roma. Beh, il mitico Renato Brunetta e il tuo amico Renato Brunetta ha scritto oggi. Zalone esprime in pieno la filosofia positiva, generosa, anticomunista, moderata, serena, non c'era un'altra cosa da dire, di Berlusconi e di Forza Italia. Soprattutto quell'anticomunista è interessante, che Checco Zalone sia anticomunista, Brunetta. Dammi o lo puoi credere solo tu, lo puoi credere solo tu, sì, senti, senti, senti. Relazione parlamentare. Allora io le rispondo, caro onorevole Bocchino, non è come pensa lei. Senti, io Le battute io volevo io dire parlamentari dire... li fa risposta di Checco Zalone almeno così sembra eh poi Facebook eh, fa sempre brutti scherzi ringrazio Brunetta però io faccio ridere solo in Italia non sono a livello di Berlusconi Hai visto Che cozzalone? No, naturalmente tu, figure, sei nel eh, tempo di andare a vedere Che cozza non è al il cinema, pare. Eh, ma lei... come no? L'ho visto straordinario, certo che l'ho visto, ancora il giorno do... il due giorni dopo che è uscito, meraviglioso. Ma cioè... te la ricordi Zalon? Ma è bellusconiano sto film, è anticomunista. Ma che inferno, ma è una cazzata a catinelle quella che ca... Ma quella di ho capito, c'è la cazzata a Catinelle di Ma come di si chiama Brunetta? A il cappello soltanto perché hai in tasca 50. Ma come? Come se lo dicesse, di come dire, come direbbe Brunetta, come dire? Ehm, anticomuni, eh, Zalone senza i soldi dello Stato, eh ha fatto un film dove sputtana eh, i comunisti. È eh, è nostro, è un film nostro, dice il PDL e tu sei un cretino, cretino comunista che dovete mettere in dubbio. Me lo ricordate Zalone sulla Dadario? Canale 5. Eh? Questa della Dattario e la storia venne. Che si trova a Palazzo quella sei. Non è vero. È il premier che la vide così bella sul letto di putilla mise. A te cor. E che famo a dir? Stammo. Ma che mondo è questo? C'è un mio amico eh, del Partito Democratico in Campania Napoli, molto bravo Un giovane emergente di quelli del Partito Democratico Si Perché chiama Francesco E tu hai amici del PD? Io moltissimi amici del PD ah, A partire no. da te ovviamente no. <ride> Io non sono tesserato il PD però Comunque, sì, assolutamente, sì eh, Si chiama Francesco Nicodemo Che a proposito dell'assalto Ma è greco? Dell'assalto, no, ma è napoletano Dell'assalto squadrista Dell'assalto vergognoso Dei Notab alla sede del Partito Democratico sì. Eh, di ieri per motivi di puro teppismo perché la politica non c'entra nulla, qualsiasi ragionamento politico non c'entra con il puro teppismo, puro teppismo puro scrive egregiamente scrive di lei, egregiamente scrive. Di lei in maniera molto più decisa di di molti deputati del Partito Democratico che dovrebbero esprimersi su questo, no? Figli di papà del Dams a cui Paparino paga lo stage around the world che difendono lo squadrismo verso Il Partito Democratico contro il Partito Democratico. Trovate una buca e sotterratevi. Io so che da questo momento in poi il signor Nicodemo, giovane democratico eh, Bravo, di Napoli, Nicodemo. avrà qualche piccolo problemino, non solo perché io gli faccio questo endorsement. E eh beh, que questo soprattutto lo darà leggera. No, non no, no, perché adesso verrà tempestato da questi no-tav, soprattutto i finti no-tav, cioè quelli che imperversano sul web, quelli che esaltano la rivoluzione, l'attacco, quelli che ti insultano. Questo Circo Barnum che scorrazza in tutte le città italiane, mettendo a ferro e fuoco la capitale per giorni e giorni. Ma... Ma siamo qui noi a difenderti, non ti preoccupare, giovane democratico campano, siamo qui noi a difenderti se ti accade qualcosa. Violenti maledetti di tutta Italia, andate a fare in culo. No, no, no, no, no la voglio dire. Non si può dire, non si può mandare a fare in culo i violenti? Si può, no? Sì, però hai detto servono un linguaggio crudo. No, ma un linguaggio crudo. Maledetti mai che vi dire mai violenti ho detto non quelli che manifestano ho detto ah, i violenti certo. i violenti Capito? Non ci fate paura con le vostre minacce online, non ci fate paura, manco un poco. Ma anche a noi minacciano. E come no? A me in particolare, poi hanno fatto addirittura all'esercito di Parenzo. Dopo ne parleremo, ecco, dopo, dopo ne parliamo, parliamo dopo ne parliamo. Io giuro sui miei figli che non c'entro però, questo sì. Ma dai, fatto che adesso sei tu sei veramente un dramma per questo periodo. No, eh, sono esageriamo, dai, un dramma, dai, su. Oh, sono uscite le motivazioni del processo Ruby il processo Rubi è eh, in cui si dice che ovviamente Berlusconi ha fatto sesso con Rubi per soldi, eccetera eccetera, questo insomma, mi pare scontato, regista. no? regista, era il grande regista, questo si il grande regista de Bungabunga, anche questo eh. eh, voglio dire vada va sé, se è stato condannato, no? No, no, ma che ne è? Non era un protagonista secondo con il Ma ti ricordi, ti ricordi? Ti ricordi Berlusconi cosa diceva del sesso con Rubi? Sentiamo. Leima ha mai avuto rapporti con Ruby, intendo rapporti intimi con Ruby, perché <ride> è uno dei due reati che le contestano. Ma, ma, ma, ma, ma assolutamente no, mai. <coughs> ma non si poteva non nemmeno avere una ragazza che si era presentata come portatrice di una storia terribile e che non non non induceva eh, nessun sentimento diverso dalla commiserazione e dalla partecipazione. E Pedatrone lei era sempre dichiarato di non avere mai avuto alcun tipo di rapporto intimo. Dicen tota intanto in Francia si combatte una grandissima battaglia di libertà da parte di 343 maiali cioè intellettuali, vogliamo vivere in un paese dove si può fare sesso come e quando si vuole nel rispetto della legge, se ci sono abusi e esistono già reati per punire lo stupro la violenza, il prosenetismo la riduzione di schiavitù, rifiutiamo che i deputati emanino norme sui nostri desideri e sui nostri piaceri dicono in sostanza viva la prostituzione abbasso lo schiavismo non si possono punire i clienti delle prostitute è o no il nostro manifesto quello della legalizzazione sì o no Parenzo dillo ma dillo. non c'è e un dubbio la vera casa delle libertà è questa qui è la zanzara la casa delle libertà oh Abbiamo con noi questa sera ehm, oh, una finalmente. persona che fa politica, ah. uh, giovane editorialista ehm, di Repubblica, Barbara Snel. No, Spinelli. ma che c'entra? No, è un'amica di Francesca Pasquale, si chiama Giuse oh, Pascarella, fine. è capogruppo del PDL, adesso Forza Italia, Maddaloni. Buonasera. Buonasera. Come sta? Come sta? Giovane, voce giovane. Io bene, grazie. Quanti anni ha lei, signora Pascarella? Grazie per il giovane, ho 44 anni. Vabbè, ho me sbagliavo, beh, non voce, è tanto giovane, però. La voce eh. freschissima. Lei no, è giovane in generale, eh, non voglio facile, essere offensiva perché cioè, non è vecchia come Cruciani lei, è anche più giovane di suo. No, veramente c'è 3 anni, no, vabbè, poi guardando diciamo l'età media in politica sono giovanissima. Esatto, 44 anni. Come come come va il amico della Pasquale che ne ha mh, decisamente meno di lei, si chiama Pascarella. Dove l'ha conosciuta? e uh, ci siamo conosciute a Napoli perché Francesca faceva politica e quindi nella segreteria politica dell'onorevole Fulvio Martuccello, ci siamo conosciuti. Me lo ricordo, sì, Martuccello. Martuccello. Tra ricordo i parenti, sì, Martuccello. E chi era pazzo il Martuccello a proposito? E eh, non lo so, credo che sia consigliere regionale, che eh, cos'è? Consigliere regionale del legale assessorato alle attività produttive. Insomma, ma, Senta, ma questa storia della eh, di Rubi, no? Quanto disturba la sua amica Pascare? Ecco, Mi si dica so. la verità, perché oggi sono arrivate queste cose, noi non diamo giudizi, per carità, siamo qui come dire a registrare quello no, che accade. No, non sono a conoscenza ancora perché credo che voglio dire non sia ancora uscito pubblicamente, quindi No, la dire. la cosa Sì, la la le motivazioni sì, ma no, ma in generale questa vicenda di Rubi, no? Quanto quanto disturba la, la vicenda processuale? Che che ne, che ne pensa, Giovanna Pasquale? Lei l'ha mai raccontato, lei mi ha mai parlato? Sì, no, ma No, sinceramente no, perché non è che ci vediamo sempre e spesso, quindi, voglio dire, quando ci vediamo, parliamo tra di noi di cose, voglio dire, normalissime che si possono dire due <ride> due ragazze, donne, due, due donne, sì, insomma, certo. Insomma, una signora e una ragazza. Una signora e una ragazza. Senta, ma è, è molto Gelosa il signor Silvio? Lei è gelosissima come Gelo sempre. Gelosa, possessiva, molto possessiva. Gelosa quanto basta. Beh, Gelo anche perché lui, diciamo, no? Cioè, è Beh, insomma, è un po' mandrillo, un po'. L'uomo, insomma, no, l'uomo. All'uomo piace Non è proprio morigerato, ecco, ecco, insomma. E sì. e è gelosa quanto basta, come ogni donna è gelosa del proprio uomo. Sì, però c'è e anche lui diciamo. è gelosissimo, glielo posso assicurare. Ah, no, le dice anche lui è gelosissimo. Ah, è certo. Beh questo è nuovo, ah, cioè cosa eh? fa gli Beh, controlla le il cellulare? Che continuamente copriti, sono stata testimone di questa cosa. Ah. Cioè le dice continuamente Sei copriti, di perché? Perché va un giro un po' No, ma è sempre coperta, no? Mm. Eh, oh, no? Eh forse non abbastanza per lui. Addirittura. Beh, questo aspetto comenista del del cav, però. Beh, bisogna... addirittura coperta, a lui adesso Berusconi <ride> piacciono le, le donne di spettacolo, le donne che così. Eh ma infatti è per cui fa scelto Francesca. Cioè perché ha cambiato vero. rotta, lei dice, no? Ha cambiato ha no, cambiato perché è innamorato e quindi le altre magari rivo sono stare, voglio dire, possono essere abbigliati in altro modo. Certo, no. ma li controlla donna, anche, no. ma li Co controlla anche i messaggini. Si controllano? Questo non una... lo so, questo non, non so, lo so. Non si controllano la vicenda dei telefonini, no. Questo non lo so. No, no, sì. per carità. Poi magari non ce l'hanno manco ma o... il telefonino. Ma come c'è il telefono? No, magari quando uno diventa famoso, in attenzione, cioè, fa gestire il telefonino ad altri, no? Sarebbe cosa No, assolutamente, devo assicurarmi che Francesca gestisce i propri telefonini. Manda messaggi così eh... Ma lei secondo lei vuole avere figli da Berlusconi, la signora Pascale? Ehm um, mi dispiace questo noio, l'ho chiesto, ma io lo chiederò. Io lo chiederà, eh. No, perché voglio dire una ragazza giovane di solito vuole avere figli, eh, però lui ne ha già diversi. No, non è tutto eh. non è vero? No, non tutto. Conosco no. tante persone che non per scelta non lo vog non vogliono avere certo. figli, quindi voglio dire non lo so, non gliel'ho chiesto, glielo chiederò, per la All... mia curiosità, non per la sua. No, quel. beh, per carità, io faccio un mestieraccio, che è quello di di di giornalista, cronista, anzi no, conduttore di di una trasmissione che va abbastanza bene, conduttore di con trasmissione audiofonica, però abbiamo il traffico, torniamo subito. 800 mm. 24 00 24, Giuse Pascarella è un'amica di Francesca Pasquale politica anche lei e l'ho definita giovane, ma in realtà è giovane e mi scuso, eh, se ho detto giovane, ma non eh, poi appelli No, gli... ma non per me, per gli, per voglio dire sì. in generale. Le cenzare di casa mia, sino al trono di me, quando il giorno scivola che cazzo di conduttore sei Quando tutto sembra poesia Siamo qui siamo qui la Zanzara 80024 0024 Davide Parezio il collegamento da Roma nel giorno in cui Checo Zalone inquadra la situazione dicendo dicendo Berlusconi lì non sono la sua altezza lui fa ridere solo Io faccio ridere solo in Italia. Ti adorano così. Forse un giorno. Andiamo con noi Giusi Pascarella, amica di Francesca Pascale. Lorenzo, hai qualche curiosità? No, sì, volevo eh, volevo continuare un attimo a capire questo rapporto con con tra Berlusconi e e la e la signora e la signora Pascale, no? Cioè, si parla di nozze ormai, mi Beh, pare. Beh, anche tra di loro se ne parlerà, no, signora Pascarella? Beh, sì. No, veramente io voglio dire, credo è presto, ma non so quando. Presto, ma non so quando. Ma Quindi qualcuno lo, dice che siano che siano già eh, avvenute, addirittura in no, gran assolutamente segreto. Assolutamente no, non sono avvenute. È una buffonata pazzesca, quella del sindaco. Lei è potrebbe essere sua testimone di nozze? No, assolutamente no, assolutamente no. Eh. no. Eh però insomma qualcuno dice che si sono sposati in gran segreto ad Arco, l'ha detto Maristella no, Polanco. Assolutamente no. Non è possibile la cosa. Ma magari hanno fatto una cerimonia particolare, mm, no? No, nessuna cerimonia particolare. Se ci sarà sarà quella canonica, diciamo. Canonica. Ma, Ma che cos'è che è? Lei lo attrae. vuole fortemente, eh, lo vuole forte. Che cos'è? Lei si cos sì, eh. dà sempre, eh, sempre, eh, sempre da sempre, da sempre perché lei è innamorata. Che cos'è che? Che cos'è che attrae? Che cos che attrae? Ecco io questo vorrei capire perché lei non, senza nessun pregiudizio. Che cos'è che Mm, ci ha trova una ragazza passione. di 20 che, che ha 50 anni di meno, diciamo, no? Che no, cosa ci molto. trova? Gliel'ha mai detto io ci trovo in quest'uomo, che ne so? No, non è voglio dire lei attrai tutto del presidente, ma è sempre stato così e chi la conosce anche ai tempi, voglio dire in cui sì. lei frequentava, voglio dire la il, il la segreteria del sì. del partito voglio dire ha sempre detto che lei insomma Ma ci sarà una cosa particolare che la attrae, no? Una cosa particolare del presidente, una Eh che ne so, eh, in particolare il No, lei mi eh, ha sempre parlato in toto, quindi voglio dire una in particolare sinceramente no, lei le hanno sempre brillato gli occhi ogni volta che parlava del presidente, quindi m'è sotto gli occhi di tutti chi la conosceva. Sì, ovviamente. no, certo, qualcuno dice mm. che lei addirittura andava con gente più grande prima, il suo ex fidanzato. Ah, no, va bene, queste sono cose Sono cose che dire, escono che così. folcloristiche, sì, non ha mai frequentato uomini più grandi, voglio dire non Che eh. quanti fidanzati mm. ha avuto che lei sappia? No, non non ne sono a conoscenza, Niente, no? ma non eh. credo tantissimi. Ma tu lo sai che Giuse Pascarella ha precedentemente un cane simile a quello della di a Dudù? Oh, non no, è Tarenza. simile, è della stessa razza. Della stessa ma cheo femmina. È femmina. È femmina. A ah, 15 si può accoppiare con si potrebbero... No, la mia è più grande, quindi. Eh vabbè, che eh beh. Eh no. beh, beh appunto. <ride> voglio dire anche in casa, non è che ci <ride> no, sia No, no, in questo caso. Al contrario. No? Però niente, eh. niente come. Senta, poi c'è stata quella vicenda clamorosa della signora Bonef che ha detto addirittura che la, insomma, Pasquale è lesbica, ma ecco, adesso... questo veramente è vergognoso beh. proprio. Questo credo che sia meglio dire lasciar tempo al tempo e soprattutto È falso, totalmente si falso. Pretesa da dalla persona che l'ha detto che sinceramente dice che fa l'attrice ma credo che la sua, voglio dire, sì. eh, parte migliore l'abbia rifitata proprio all'interno del programma, perché voglio dire Ma com'è che uno se ne esce dicendo che quello è lesbico? È è, è strana però, forse uno... per un momento di notorietà che non ha mai avuto come attrice, l'ha avuto in quel momento e quindi forse non so, crede che da questa parte che ha fatto in televisione possa ottenere, insomma, qualche parte in qualche film. Lei ci in può di confermare di... al 100% che Paola Pascare alle donne non sono mai piaciute, mai? Oddio, per quanto mi riguarda sì, poi non so, ma non credo assolutamente. Ma come non credo? Beh, se eh, non getti dubbi, i suoi dubbi su questa cosa, cioè non No, nessun dubbio. È nessun tutto certo. A lei piacciono solo gli uomini. Eh che? Eh che? Sì, eh, sì, eh, sì eh, mi eh. ha dato dimostrazione visto che il presidente Berlusconi. Beh, quella uomo. parte Berlusconi dico. Eh a parte Berlusconi, eh, non c'è mai stato non è mai stata tratta da, da nessun da nessun altro da da una donna, mai. No, no mai. No, vabbè. Pare, insomma, ehm, non ti viene nessuna vedete? curiosità? No, beh, cioè, ne avrei ne avrei una in particolare, però. Mi ehm, beh, quando è da quando è l'ultima volta che vi siete avete fatto questo incontro magari a tre che vi siete visti tutti insieme? Con, a tre, l'ultima volta. No, al ristorante, voglio no, dire, là è stato al ghetto, tutte, no? È stato anche al ghetto. Dire. E no, anche perché è stato perché sono stati al ghetto insieme, al Tutti insieme, no? Sì, sì, c'era anche lei insieme. Cioè c'era che eravamo soltanto io, Francesca e la e, pre... e la sua no, Anche eh, sì, infatti, quando c'era anche Saviano, no? Sì. Ma lei apprezza Saviano? m posso non commentare. Beh, come vuoi puoi non commentare. Devi commentare, insomma, perché è una ho una mia opinione personale. No, lei Beh, la dica pure. La dica pure, non c'è no, problema. No, Francesca No, non gli sta proprio simpatico. No, no, so, non ne abbiamo parlato, voglio dire lui era molto dispiaciuto voi forse della nostra presenza perché non è uscito, voglio dire ha atteso la nostra uscita per tante ore, voglio dire anzi Francesca si è scusata per questo inconveniente, insomma, e la difficoltà gliel'avevamo creata in quel momento perché c'erano tantissimi giornalisti fuori Ah, e per lui quello, ci dice lei. che ha chiesto eh. di uscire prima. Eh, ma lei piace noi eravamo un po appena arrivate lì era la frutta, noi eravamo praticamente appena arrivate, quindi ci ha atteso insomma, per molte ore. È eh, galante. Beh, no, no, chi è che ha chiesto scusa la, la, la Francesca Ah, uh, Francesca. Sì, sì, certo. Ha chiesto scusa a Saviano per questo, insomma, per il disagio creato. E lui non ha Ma è vero capitato. che ha fatto un po' di pulizia ad Arco, che ha mandato via un po' di di persone da quando è arrivata ad Arco la signora Pasquale? Ha ridotto eh, i costi. Pulizia nel centro. Pulizia, c'è un po' di un po' di giro che c'era lì, insomma, diciamola tutta mh poi non lo so, voglio dire, poi se lei è rimasta da sola, credo che poi non so, se la pulizia, voglio dire No, ma pulizia in fare... senso, solo La pulizia non che si è messa a pulire la casa no, questo No, eh, e eh. eh, questo l'avevo capito, voglio dire, cioè su questo ci arrivo. E eh. eh, dico no, eh, non lo so, ma credo che voglio dire la sua venuta sia, eh. voglio dire, ascontentato cioè... un po' di persone, eh, sì, diciamo so. la verità, diciamo la verità. Anche fruttivendolo, e no, sulla questione pucia... di pulizia è una questione poi di scelta che ha fatto il presidente. Di scelta che ha fatto il presidente, eh. Mm. Sì, Ma parlano eh, di sapere. politica spesso i due? Lei eh, influenza credi, sì. le decisioni, qualche decisione politica influenza la influenza anche lei? No, non credo. No, eh. No, non come credo. no? Il presidente non credo che abbia persone che Beh, lo ascoltano. Beh, la ascolta però molto. Bisognerebbe. Beh, la ascolterà, l ascolterà molto, ascolterà. no? Non ho capito, mi scusi, non c'è sentito. La ascolterà, la ascolterà. La la ah, non lo so se la La tiene in considerazione che... come consigliera politica, come consigliera per tu per le cose che fa? Ce le ha, ha approvato, per esempio, questa rottura con Alfano? Eh, esatto. No, eh Francesca, non credo assolutamente. No, ma come che nessuno che fa politica e che ovviamente è nato col Forza Italia abbia approvato questa rottura? Cioè, la mm. non adesione da parte dei nominati sì. del PDL non può trovare giustificazione politica mm. se non soltanto una logica di opportunità personale che non hanno nulla a che fare del bene del paese. Comando, pregate, pregate, pregate, pregate. Ciao, arrivederci, un abbraccio. Vabbè, adesso pregate. Eh, caro Bosio, eh, sì, Brosio, sì, Bosio. Eh, eh, mi ero confuso con Boso, quello della Lega, ho fatto si uno ho fatto una crasi, una crasi, cioè ho Bozo unito Bosio la... e Brosio. Eh, Brosio. <ride> Brosio, sì, pregate. Ogni cioè... alla parola cazzo, ogni tanto diciamo anche delle parole alte, no? Sì, tra cui questo crasi, sì, questo cose come sei Ma questa, è un crasi. Come sei raffinato, come sei Poi possiamo anche dire la parola cazzo, però ogni tanto però a metà Che è pronunciata vera... dal 99,9% degli italiani non anche in dubbio. pubblico, però spesso anche in pubblico. Non ci dubbio, però usiamo anche questo spazio che la radio di Confidus ci offre per lanciare dei messaggi, ad esempio, quanto bello sarebbe leggere dei pezzi della Divina Commedia ogni tanto. Ma vai a fare in culo. Davide? Eh. Ecco. Eh. Ti piacerebbe andare a fare in culo? Ecco. Io te lo dico Ho più detto, direttamente, il signor Mugini no, te lo dice dei... in maniera un Ho po' Ho detto più... in alcuni momenti, alcuni So, Lorenzo... fa legge Oh, finissimo. È un altro genio lì ha parlato, Micci che Micci e lasciamelo perdere. No, Profondo intellettuale di questo paese. Sono molto so, fa legge la Divina Commedia alla Lo raggi, sai che sono molto esempio. arrabbiati. No, ma prendi in considerazione questa sì. roba. Razzi che legge la Divina Commedia alla Zanzara. Guarda che sì. non è un'idea sì. sbagliata. Per adesso fa ridere. Adesso <ride> ti dico che a perdere facciamo facciamo sentiamo Pravettoni Renzi ieri sera alla gabbia l'ottimo programma uno dei pochi programmi che si può vedere in televisione diciamo la verità uno dei pochi programmi che si può vedere in televisione è la gabbia di Paragone questa è una certezza per me assoluta uno dei pochi programmi che vedo io e che secondo me si può vedere perché c'è un'anima c'è sì, un'anima no, no, lì dentro, no, okay. un lì dentro. Perché? Pravettoni perché? Renzi Pravettoni Renzi sentite Matteo Matteo l'ultima cosa eh. attenzione stai attento Matteino Fare il segretario del PD è come partecipare a un orgia. Ma non di che cretinate. Tu un pedigivi! C'è sempre qualcuno che te lo vuole mai prendere. Basta ma zitto pro vettori. Eh, per non piacere. Si perdoni sindaco, vabbè. Ma, Noi te, ci mediamo, non, non ho capito, non ho sentito c'è un problema di acqua. Meno male, meno male, forse saremo un po' morbido ieri sera, si è un paragone con Renzi, eh? un po' morbidino, morbidino, vabbè, no. ci sta il gigio gigioneggiare con Renzi perché da Renzi ti porta un po' a gigioneggiare, no? Sentiamo provettoni sulla riga della macchina di D'Alema. Se vinciti primarie, come premio ti porto una di queste notti a rigare la macchina di D'Alema. Ma che è rigare la macchina di D'Alema? Il chiodo lo porti te però, eh! ma dai eh, eh, va bene, vieni, bene. Dai. Comoda, comoda, però la polemica del giorno è quella innescata da Brunetta bisogna dare atto che cosa eh, di una cosa Brunetta che comunque riesce sempre a far parlare di sé in un Me modo o nell'altro cioè ha pizzicato eh, in questo momento l'uomo da 44 milioni di euro di incasso l'uomo del momento del cinema e lo ha trasformato trasformato secondo lui in un'icona berlusconiana ha scatenato un dibattito che domani sarà sui giornali si parlerà Brunetta e... ha iscritto ha scritto, scritto, ma diciamo la verità, è così, bisogna riconoscerlo questo questa qualità Brunello. Si ma ho capito, si non avrà niente famiglia, da non fare, non però da dichiarare. O ho... comunisti da attaccare in Rai non c'erano, si è svegliato e ha detto eh, "Che facciamo oggi? Ehm um, Tornelli li abbiamo messi dappertutto, quello vaffanculo, la sinistra di Mede l'abbiamo già detto, Zalone. Cretino! Creti ha fatto però. È così però ha fatto. Però uh, dunque abbiamo detto che già daremo un crettino, quello un corrotto comunisti sinistra. Allora, c'è c'è da dire una cosa, c'è da dire una cosa, che sicuramente Che Cozzalone che non è non si può iscrivere a Forza Italia come dice Brunetta o si comunque non è anticomunista, non è l'emblema di Forza Italia, però c'ha una ha una caratteristica che no. tra gli attori italiani tra gli attori italiani è quello che meno è quello che meno fa parte del circo barnum del sinistrismo della, del, del politicamente sinistrismo. corretto su questo non c'è dubbio su questo non c'è perché è se ne corretto, corretto, vabbè. Vabbè, boh, Crozza è politicamente corretto secondo me Crozza è di sinistra su dai a me ma piace sinistra, tantissimo ma, ma è di sinistra, sinistra. Sa... ok è ma di sinistra o no è di sinistra o no ma che c'è da di sinistra ma che sa non mi trascini non mi trascini ma non può essere di sinistra ma non è che mi trascini dentro il tuo gorgo ma lo afferma lui stesse quello che dice è di ma è sinistra ma non c'è niente di male a essere di sinistra la vabbè, fa una satira allora, che è indipendente o no? Vabbè, dai, non esageriamo, però dai, David, fa diciamo, fa una satira trasversale ma sì, ma... o no? Ma ah, sì, è di sinistra. Ziglia in giro anche Renzi o no? Sì, sì ma, ma certo. Ma chi c'eda che è di sinistra, quello ho che ho capito tu. Ma è una satira di sinistra, c'è poco ma da fare. Ma cosa vuol dire satira di sinistra? Non perché, è una satira, perché Ma lo dico in senso negativo. Io non scendo nel tuo nel tua nella tua fogn. Mandami i 20 GT3, dai, così la vinci di roppi coglioni, dai. I 20 del GT3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli per TG3. E ascoltate cosa deve dire. Rinviata l'abolizione della seconda rata IMU, letta manterremo gli impegni via privatizzazioni per 10-12 miliardi in vendita quote di ENI e Fincantieri. Forza Italia prova a rompere sulla legge di stabilità, se non cambiano la votiamo, il cavaliere sul partito dobbiamo svecchiare. Caso Rubile, motivazioni della sentenza che ha condannato Perro Sconia a 7 anni sesso in cambio di soldi, forti pressioni sulla Questura di Milano. Renzi insiste sul caso cancellieri, il PD ha sbagliato, dopo le primarie si cambia, 5 Stelle chiederemo sfiducia anche al Senato. Si continua a spalare via il fango nella Sardegna devastata, tra le strade di Olbia costruite sui canali intombati, domani lutto nazionale. Nelle immagini dei cellulari i drammatici momenti dell'alluvione, intere famiglie che si mettono in salvo, celebrati i funerali di altre due vittime. Emergenza carceri, nuova protesta dei radicali davanti a Reggina Celi e Revibbia, Pannella, l'appello di Napolitano su amnistia e indulto non cada nel vuoto. stera è intervenuto alla Zanzara Rosario Marciano Rosario Marciano è un signore che faceva l'insegnante, ma soprattutto oggi fa il complottista e pensa che l'alluvione in Sardegna sia opera delle basi militari americane. Questo ci ha rivelato tra virgolette, eh? tra virgolette lo stiamo sonoramente pigliando per il culo, sì, è vero, ah, lo stiamo ecco. sonoramente prendendo per A il culo. A scanzo di equivoci. A eh, scanzo di equivoci. No. Ce lo ha rivelato ieri alla Zanzara. Le basi militari americane formano delle nubi artificiali che poi si scatenano sulla Sardegna. Marcia no. Gli Stati Uniti nella vicenda della Sardegna, che responsabilità hanno secondo lei? Beh, eh, lei sa che la Sardegna è piena di basi statunitensi, non devo oh. dirlo io, no? Dunque... Mi sembra mi sembra anche chiaro e d'altrove abbiamo una base che è il Nuos e che è in avanzata fase di realizzazione e eh, in Sicilia Sì, e, eh, sappiamo anche che proprio sì. eh, oggi sì. è terminata sì. una eh, esercitazione militare eh. NATO congiunta che eh. è durata 2 settimane sì. e riguarda caso aveva, diciamo, il suo fulcro nelle zone compresi tra la Sicilia e la Puglia e dunque probabilmente che la e zona andava ambiancata. Oh. La teoria, cari signori, è questa del signor Marciano Avete capito? Sì, le basi militari americane creano le alluvioni, omicidio volontario e strage in Sardegna. C'è altro da commentare? C'è altro da dire? Eppure il signor Marciano ha voluto fare il furbo e cosa ha fatto? Oggi ha scritto, ho registrato la telefonata con la quale mi avete invitato e l'ho anche pubblicata. C'è Il nostro uomo della relazione Riccardo Poli Ha registrato la telefonata in cui l'abbiamo invitato Marcianò Signor Eccolo Marcianò Ecco i grandi segreti Cosa ci sarà dentro questo nastro Che il signor Poli eh, Questa telefonata è il signor Poli Il grande mostro della zanzara Il burattinaio Che ha telefonato a questo Marcianò Per chiedegli se voleva venire a sparare le sue cazzate Cosa ci sarà mai dentro questo nastro Questo mangiafuoco Poli sei la nuova P2 Eh. In realtà tutto quello che c'è è peggiora. E peggiora la situazione di Marcanò. Peggiora di molto la situazione di Barcanò. Sentiamo un piccolo pezzo. Sicuramente lei è informato del fatto che nel 1995 fu redatto un documento che si intitola Dominare il clima entro il 2025, il clima come un'arma. Quindi eh, sviluppare delle tecnologie per la modifica climatica induce sicuramente la possibilità di poter eh, dominare anche un paese estero attraverso la minaccia del clima. Hai capito? La minaccia del clima, i temporali scatenati dagli Stati Uniti. Cioè se sottoteniamo la professionalità del signor Poli che si è dovuto sorbire 15 minuti di queste cose nella prechiamata e non ha riso. Cioè questo è il punto vero. Lui parla di complotto organizzato addirittura dall'alto, i cui non sarebbe caduto perché una volta chiamato dalla zanzara ne è uscito alla grande. Marcia no. Una una grande risata ti seppellirà. 80024 0024. Dove andiamo? Giuliano da Pescara, buonasera. Buonasera Cruchiani. Dica Volevo dire, lei è una persona talmente insopportabile sì. che però non si può fare a meno di ascoltarla. Ottimo. Fare a Parenzo lo lasciamo fare perché non vale la pena neanche parlarne. Sì. Poi vola vola quel de quel signore che ha parlato ieri che avete messo 2 secondi fa, ma il fumo da qua il fumo da quale pusher lo comprava. Ma non lo so, ma guardi, l'atmosfera di, di queste cose qua. <ride> sì, questo ha ragione, su questo è perfettamente ragione. Beh, bisognerebbe parlare eh. sufficiente quindi, io credo il cane. Se le lei canne. usa della droga, bisognerebbe farsi consigliare il pusher, bisognerebbe farsi eh, consigliare a, lo spacciatore. Appunto, appunto chiedevo. Ciro di notte con gli e ti mando a vestelè. Mamma mia, Piero Pelù contro Matteo Renzi Arriva alla Zanzara. Diavolo! Ascolta, io come siciliano a Firenze preferisco per paura che buscarne e, e, e Renzi mi fa molta paura, molta paura, molta paura. Sei, sei le renze di sinistra non c'ha nemmeno il piede, la mano e il resto della parte sinistra, proprio un mancamento della parte sinistra del corpo. Lui è solamente un grande centro. Come sindaco purtroppo pur, e, e sottolineo mille volte, purtroppo come sindaco mi ha fatto cagare, ha si detto proprio in francese, eh e lo dico in francese. Ci siamo scordati a proposito di Sardegna, non di complottisti, eh, non di quel eh, di quel cervello matto di Marciano, ma della mezza gaf, perché secondo lei non è una gaf, ma da tutti è stata interpretata come gaf di Lara Comi, europarlamentare del PDL, la quale a un certo punto nel bel mezzo di un dibattito ad Agorà Mm -hmm. E che cosa ha detto? Si parlava di alcuni che erano rifugiati negli scantinati, ma non bisogna andare negli scantinati. Però quelli ci vivevano negli scantinati, non bisogna andare giù bisogna. quando c'è l'alluvione, però quelli vivevano negli scantinati. Dagli una casa a te permetta, ma quella persona che è andata nello scantinato nel sì. momento in cui eh, c'era l'alluvione, ma le sembra il caso, qui manca un'educazione, come nel momento in cui uno che c'è un terremoto va in ascensore, sappiamo che è pericoloso. Quindi manca la BC a questo punto e la BC mi permette l'educazione non costa miliardi. E da qui polemiche, eh, eccetera, eccetera. Ma Bisogna, scusami, ma questi poveri che siedono per strada e chiedono la carità, non possono vivere per strada questi barboni. E eh, ci vuole un po' di educazione. Come fanno questi barboni a vivere alla stazione centrale? Dai! Però devo dire una cosa, se si parla in generale è vero che uno se c'è l'alluvione non va nello scantinato, però se c'è l'alluvione fuori, cioè se piove forte fuori e tu sei a casa tua, di solito ti barrichi a casa tua, se la tua casa è lo scantinato. Poi, come dire, poi essere travolto dalle acque, ma non è non, non è ignoranza quella là. Di che cosa là. stiamo parlando? No, ma poi soprattutto io dico una cosa e lo dico, voglio dire anche con simpatia nei confronti dell'onorevole Comi, il punto è un altro, perché uno in collegamento da Strasburgo, maledizione, mm. in collegamento da Strasburgo, Strasburgo la mattina alle 8 e 30 la mattina alle 8 e 30 quando dovrebbe parlare di Europa, di altre cose c'è la campagna elettorale che fra poco inizia si deve mettere a parlare dell'alluvione in Sardegna e beh, questa è quello, la però. follia degli inviti che uno viene invitato a parlare beh. da Strasburgo di qualsiasi cosa l'alluvione in Sardegna ma che cazzo ne sai da Strasburgo dell'alluvione in Sardegna ma io non lo dico, lo dico a lei ma lo direi anche a un altro uno dovrebbe dire, guardate io sono a Strasburgo Sono a Stasburgo, mi sto occupando di grandi problemi europei, di grandi problemi. Non mi rompete i coglioni con la Sardegna. Non so niente, non sono in grado di rispondere perché uno dovrebbe fare così e invece no, perché poi sei coinvolto se coinvolto e dici e eh, eh, uno la BC è quello di non rifugiarsi negli scantinati però quelli vivevano nello scantinato eh, dai smetti che minchia stiamo parlando no stiamo parlando di cose molto serie e eh, anche Corona anche il signor Corona che abbiamo ospitato l'altro giorno forse Beh, ieri l'altro ieri non mi ricordo lui ha titoli per parlare di questo allora signor Corona Giorgio Corona che è uno attaccatissima alla terra alla natura tutte conosce queste robe qui conosce il tema qui ho Corona capito si... però non non se la può prendere con briatore briatore ha fatto un gesto un bel gesto ha offerto ci suoi alloggi, 14 appartamenti, non mi ricordo quanti, agli spollati dell'alluvione in Sardegna. E Corono l'attacca come se avesse fatto chissà che cosa. Eh, espresso e sentiamo no. avanti, dai. Overino, che preta a disposizione una trentina di milioni di aiutare a rifarsi la casa, adesso che il bilionero in decadenza lo dispone. Lo disponga quando la gente voleva andare, se non hai i soldi se sono sei VIP non puoi entrare. Ma che bel gesto pubblicitario. Siamo qui, siamo qui, 8-0-0-24, 8-0-0-24, era con noi Giuliano da Pescara, concludiamo, Giuliano? Sì, pronto, volevo dire due cose veloci e veloce, allora... Poi quattro finocchi che sono andati a manifestare lì a Roma ieri. Vabbè, quattro finocchi adesso, sì, eh, che bello. c'entrano i finocchi secondo, adesso? Se, secondo secondo me la Polis degli dovrebbe sparare a vista. Sparare così, sparare che siamo Ecco cosa vista. porta questo. Come li vedo li devo sparare. Ho capito Giuliano, ma non è che siamo sì. nel Cile, Le... no, nel Cile di Pino di Pino Cetto, come, come si fa dire, nella Roma. Ma andassero, ma andassero alla rompere i coglioni per strada. Questo è vero, andassero a lavorare invece di rompere i coglioni per strada, questo c'arrange Giulio. Ma si fa a dire con questa tranquillità sparargli in Ma oh. ciao. Ma altra cosa basta, cosa? Basta a parlare di Berlusconi, ci vede rotti con gli orco sto Berlusconi, ma si comprasse un'isola e andasse a donne dalla mattina alla e sera. Vabbè, questa è basta staventi. tu Pigmeo del pensiero, ma come ti permetti di telefonare e dire sparargli in faccia: "Oh! Oh! Ma chi è questo che parla? Parente. Ma chi sì, sei sì. tu che parli, che telefoni ma, ma, ma, ma, senza parenzo, vergogna? Sai dove devi andare? Devi andare sì. a, a Scandicci, ti fermi gli a Scandicci dalla mattina alla sera e diventi miliardario diverso, perché che a Scandicci se sei un Boto, ma Boto che c'entro ni finotti, Giuliano? Non c'è niente che non sei io, pare, tu sei un ignorante, tu sei il primo che ignorante. Che telefoni, te telefoni, detto, telefoni per telefoni io. per dire queste stupidaggini. Tu parlare. ti devi vergogliare quando torni a casa che si vergoglieranno i tuoi parenti che ti hanno parenso, sentito capito? per quello che hai detto. E se fossi fossi, fossi un tuo forse, amico mi vergognerei di, di conoscerti, per guarda. Per Rinego, di conoscerti, Rinego di conoscerti, rinnego. Rinego di conoscer ti fossi il tuo che figura fai fare alla tua per far per famiglia, per guarda. Vergognoso, vergognoso. Trovati un cervello in giro anche in affitto se vuoi per prima di dire stupidaggini. Trovati i neuroni in affitto. Trovati un neurone in affitto almeno prima di parlare, collega un cervello alla bocca. Vergognoso. Mamma mia volgare volgare ha si udito perché c'hai Crucciani che ti mantiene no, veramente ma veramente tu sembri un morto di fame. Ma che mi mantieni, ma non dire stupidaggini. Pigmeo del pensiero, troglodita sei, un troglodita sei un troglodita volgare. Mamma mia, quando sei troglodita Vergognati. sei. Ma vergogna di tu che telefoni e lasci ma il tuo nome e il tuo numero, e, numero e dici di sparare in faccia alla gente, cretino, cretino ma patentato, l'unica patente che ti... hai è quella del cretino, l'unica patente. Cretino assassino, assassino cretino. Che vuoi Giuliano, che vuoi? Ma Giuliano, ma quale Giuliano, sì, ma mandalo sì, via sì, Giuliano. Sì, simpat ma... sei simpaticissimo Cruciale. Ma, ma, ma eccolo adesso, qua, vai. ha ucciso anche Cruciale in un secondo. Sembra a Lorenzo Parenzo. Troglo di tappiello del pensiero. Allora, Giuliano, non parlare l'ultima cosa. Puoi parlare solo quando hai affittato un neurone, guarda. Quando lei ha affittato puoi parlare. Hai già detto abbastanza, hai già detto abbastanza su Parenzo, hai già detto abbastanza stronzate su Parenzo. Vuoi continuare? L'ultima cosa, fallo via. Bye. Pareza, ti sta che deve andare a fare in culo? Vabbè, ma non lo dici eh, bene, guarda, Giuliano. Se neanche originale, dai, Giuliano. Dai. Affitta un neurone e poi richiama la prossima volta, dai. Frenky da Pisa, buonasera. Eh, un altro di buono sarà questo. No, no, no, questo non... è buono. Frenky da Pisa. Frenky. E eh. sì, Frenky, buonasera. Ma sì, che stanno. è sto Frenky? Ma Ho... uno si può chiamare Frenky in Italia? Ma perché lei si chiama? Ho un modo di affrontare la stagione del Troglodite presidente e gli dia dico la canzone di Jimi Castor Bunch che si chiama Troglodite. Vabbè, d'accordo Frenky, Troglodite, benissimo. Scusi, lei perché si chiama Frenky? Senta, ho chiamato ho chiamato per ricordarmi No, non si sente niente, Danilo Dalimini. Eccomi. Dimmi. Pronto. Dimmi caro. Sì, allora, volevo fare due considerazioni profonde. Profonde, sì. La prima che Cuzzanni è talmente antipatico sì. che alla fine risulta simpatico, guardate. Poi e poi un'altra con Pareso che è uno che difende oltre altro tutto quello che fanno i suoi amici comunisti anche se ne becca con le mani una barbellata, ti voglio dire una cosa affarezza, che prima o poi i tuoi amici comunisti te la metteranno nel culo anche a te. Ma che da vuol dire? No. Ma chi sarebbero Ciao. questi Ciao qua? Chi sarebbero? Ecco chi sarebbero? Ciao, ha chiamato tutto contento Danilo da Rimini con la sua analisi a Dario da Roma, Dario da Roma. Buonasera. Dica stasera ma io mi ero mio candidato a parlare quando c'era la fanciulla Alisi Berlusconi la candidata mi chiedevo se fosse anche lei un'altra Carfagna un'altra Minetti che sta lì Ma quella c'ha 44 che... anni, amica della Pascale, che c'entra la Minetti, eccetera, è un'altra un roba. Stanno lì, si capisce perché quello è il motivo, perché qual altro vuoi? Quale altro vuoi che se uno c'ha 44 qual... anni che c'entra? gli ma manca 44 anni, se hai quando ne aveva 33 ha fatto il suo dovere e come capisci, Ma lei che ne sa, la conosce? Quando... La conosce? No, appunto, appunto, avrei voluto fare quelle domande per chiedere il suo aspetto fisico se meritava abbastanza dal da provocare. Va bene, Dario, ha detto la sua stronzata della anni. ha detto la sua stronzata. Carlo da Milano, buonasera. Buonasera. Mi Ebbene? Sì, sì, dimmi. Allora, senta. Eh, lei ha parlato di questo Marciano che io francamente non so nemmeno eh, che sia e allora? la facenda, ecco. Allora, io non penso che si opera degli americani ciò che è avvenuto in Sardegna, però lei forse ignora quello che è il progetto ARP degli no, americani Ma basta con lei. queste cose, ma, ma cosa c'entra sull'alluvione? Mi allora, è piaciuto tanto, illumino, punto e carta, basta. Carta e penna. Sì, prendo carte penne. Si è troncoazzo con l'alluvione, ma lei non può ridere sul fatto che gli americani non sono in grado in grado di utilizzare il clima come arma perché è un progetto no ma come arma solamente a lei ma come guardi H A A R P vado 07 ascoltami 007 mi ascolti è 007 è ascolta 007 è progetto è progetto HARP mi ascolti allora Pierluigi Mina <fli> report Gabanelli andata a vedere su YouTube Progetto Andate a vedere, Arp. Pierluigi Higuina, discepolo di Marconi. Ma chi è sta mm? gente? Ma di cosa parli? E allora se sei ignorante di che progetto cazzo mi dici, progetto ARP, ha ah, piovuto, lo vuoi capire o no? È Stupido. Piov, no, io sto criticando un'altra cosa, basta. non sulla Sardegna, lo io sto, sto dicendo che gli americani eh sì, sono in grado. Progetto Vabbè, allora, ARP, ridiamo, basta. Bene, allora diverti, rimani lì dove sei e eh, la tua ignoranza va a me dire. Scendi dalla pianta, a me bio vuoto sì, molti ma non sto parlando della Sardegna non so nemmeno chi cazzo sia Marciona per mettere la Sardegna una puttanata mi sto riferendo a quello che ha detto Crucciani gli americani il clima certo gli americani Vabbè, possono dai. utilizzare il clima come arma c'è il Più... progetto ART in sì. Alaska Benissimo. Sì, vabbè, ma che questa raggio, qua è si un'altra di roba, ah, rispetto di Ghina, Pierluigi Ghina, dicevole Marconi, andate su YouTube vi documentate e vedrete che anche la Gabbanelli ci ha fatto di Sì, ma risime un'altra roba, sì, è un'altra no, roba lì. No, eh, adesso tornate indietro, va bene, la rispetto Comunque, a quello che, che ha detto che hai sentito e che vada a vedersi queste cose su vabbè, YouTube. Va bene, andiamo, andateli a vedere le me. cose su come gli statuti influenzano il clima. Tutto questo non c'entra nulla con quello che è accaduto in Sardegna. Se lei pensa invece che abbia un'influenza, eh, faccia un corso da Marciano, arrivederci e grazie. me sono contento di risentire un uomo vi vedrò, sai, eh, quella sorta di organizzazione di di appuntamento che viene considerato caro Parenzo un aspect, tranne anche, anche no. noi siamo stati messi dentro l'aspect tra vedrò, l'aspect. Una I volta hanno detto tank. Cruciani e Parenzo, dei deputati grillini, ah, sì. anche voi avete partecipato a Vedrò. Sì, veramente sì, abbiamo fatto un grande appuntamento del presente della. Siete vedròidi, cioè siete uomini diletta di questa spectr. Guglielmo Vaccaro, deputato del Partito Democratico, buonasera. Fratelli vedroidi, come, come stai? <ride> <ride> Beh, un mito, una leggenda, Guglielmo Baccano, Vaccaro Baccano, è uno dei simatico. lettiani, ma i lettiani esistono ancora oppure sono tutti diventati renziani? Scusi Vaccaro, scusi, eh, una è una domanda è... legittima o no? Sono diventati democratici puri, <ride> allo Stato puro. Cioè, però scusi, ma... La domanda è seria però, quanti lettiani sono saltati sul carro di Renzi? Dici lei che ha no, la no, lì No, no, no, no, Renzi dice che si spinge il carro, eh, non non si D'accordo, però cioè, eh ma caro, sì. diciamo la verità, moltissimi lettiani appena hanno annusato l'aria, no, molti che erano dalla parte di Letta, quando hanno annusato l'aria, tac, sono passati con Renzi. Diciamola tutta. Ah no, ma, ma come no? Io no, no, rimasto sono, non so, sì, un po' di amici che avevano bisogno di sentire l'odore della vittoria. Ecco, appunto, così. ma quanti sono in proporzione? Quanti siete rimasti lettiani? 50%, se sei... quanti siete rimasti? Ma no, c'è c'è tra gli amici di del presidente Hetta eh. ci sono cuperliani. Eh. eh, appunto, Renziani, appunto. Sì, lettiani. Eh democratici, agnostici. <ride> eh, democratici. Insomma, non ci facciamo mancare niente, dalle miani, dalle miani. Ah, no, quella quella è una categoria, diciamo così, si del passato. Ma lei che voterà, signor Baccaro, deputato salernitano? <ride> eh, no, però adesso questo ce lo deve dire, non è che può può passare in denne qui le forze ah, caudine. Ah, sì, Renzi. Ma allora io io sono io sono orientato su Cuper, mi sembra abbia i numeri per fare bene solo al segretario, s'è oh. sta dimostrando anche nella vicenda che sta impegnando le cronache recenti quella salernitana. Sì. Amenterenzi ancora non si dichiara per il commissariamento della Federazione di Salerno che ha Ah, per la originato... vicenda delle tessere, l'indagine sì. dell'antimafia, eccetera eccetera. Eh, Cupo è stato molto più netto e deciso. Io ecco. spero che che Matteo sia voglia davvero di sì. continuare a correre per la carica di segretario entro domani alle 12:00 ci dica se Di fronte a casi di questo genere la sua segreteria intende intervenire. Cioè lei dice e che altrimenti... non interviene, lei dice che non interviene perché De Luca è è un sostenitore di Renzi, c'è un un conflitto di interessi lì da parte di Renzi? Diciamola no, tutta, senso, dai. Senso, io penso che che la che la tentazione fa l'uomo ladro, magari insomma i voti che sono stati assegnati son tanti. Però sono voti rubati perché uh, son brogli eclatanti, acc insomma, diciamo così. E quindi cioè, se sono voti rubati, sa, poi alla fine se se come dire, se Lui uno è... accetta dei brogli rubati, è come quando uno prende cose rubate, cioè finisce per diventare un mezzo ricettatore, insomma. Cioè, Renzi, lei Renzi lei lo definisce come da, in questa vicenda congressuale un ricettatore. E adesso domani alle 12:00 o diventa il candidato segretario che tanti stanno sostenendo o così la all'orizzonte è un segretario che ha voglia di uh, sapere, eh fare eh, cioè di fare quello che che fanno tutti, cioè, cioè quando i soldi li prendono gli altri sono ammazzette, uh, quando li prendi tu uh, sono soldi che servono per fare la carità, insomma non va bene. Cioè ma che cos'è? Un tipo specie di ricettatore di voti, Renzi si è comportato in questo modo? Ma secondo me è già in ritardo e deve dire entro domani, cioè domani alle 12 si riunisce la Commissione Nazionale di Garanzia che eh. in maniera burocratica sentenzierà mm. sui brogli. Eh. Ma il punto è politico. Lei insicide deve dire se la Federazione di Salerno, anche con una persona che non può, se non dice tua, niente un ricettatore di voti, questo dice. Va commissariato? No, diversamente incassa dei voti che sono poi dichiarati ormai eh. da tutti dei voti rubati e alterati Vabbè, insomma, però in questa vicenda delle delle primarie, cioè delle primarie della dell'elezione del segretario a livello dei circoli, eccetera, come si è comportato Renzi? Come un un ladro di voti, come un ricettatore, come uno che è passato no, sopra No, Renzi Renzi veramente, secondo me, domani su Salerno si gioca la sua credibilità Vabbè. da segretario. Senta un attimo, Quindi, ma se non viene fuori con una dichiarazione netta si propone come uno che predica bene e razza la male. E male. Eh. Dai, Senta, a volte ma detto. Senta, va caro, che... ma, ma, re, ma ma Letta, Letta boterà come lei alle al, Cooper, no? eh, alle primarie? Ah, come fa a cercare. Bettelta vi ha dichiarato da faccia che tempo che fa che il voto è segreto che butterà le primarie. Eh, ma uh, se tanto e... mi dà tanto, se tanto mi dà tanto. Ma, magari magari, il... magari dopo eh, ci confronteremo, sapremo già oggi. Eh, ma ma che bottlettiani doc? Assolutamente segreto il voto, almeno. È, è difficile un po' di differenze, no? È eh. difficile eh. che voti per Renzi, sì. diciamo la verità. Eh, eh, eh sì sì sì secondo me domani dal se domani Renzi non Vabbè lasciamo perdere detto, adesso questa Garner non rifiuta i voti eh, truccati fa difficile che lo votino in tanti eh Vabbè lasciamo so perdere però è... questo aspetto secondo lei è possibile è un possibile un lettiano doc non vota Renzi diciamo un lettiano veramente doc che si dica che si possa definire lettiano non vota Renzi O no ci sono lettiani doc che votano Renzi e che io sto cercando diciamo così di, eh, di convincere in qualche modo interrogare sulla vicenda che mi sta occupando più da vicino Vabbè Secondo ho capito me... però Letta per le pre... Letta Letta per chi vota alle primarie cioè lei lo sa per chi vota alle primarie Letta cioè in... ah, insomma credo che si determinerà alla fine della campagna come faranno tanti italiani insomma Però eh, i si due sono raggiunto. in concorrenza ormai no Beh, i due sono sì. in concorrenza Letta e Renzi questo lei lo può dire apertamente o no no, Letta e Renzi interpretano con cifre, caratteri e eh. storie diciamo così diverse uh, un una visione della politica che talvolta coincide eh. talaltro diciamo si, Vabbè, però, non di poco, ma insomma D'accordo, però diciamo eh. sono in concorrenza perché quello è il governo, cioè Renzi prima e poi eh, eh, questa eh, Lo bombarda ogni giorno sulla vicenda Cancellieri che oggi Guardi, guardi a vicenda Cancellieri. Non no? è che gli fa un favore. Eh, ma perché lo eh, bombarda sulla Cancellieri e su De Luca che fa il viceministro e il sindaco non dice niente perché è un suo sostenitore? Eh, domanda. Eh, appunto, no, eh, so. e lei che risposta eh. si dà lei? È questa, cioè non eh fa no, nulla, no, non è. fa nulla su De Luca no, perché lo a Matteo, bisogna chiedere a Matteo, lui deve aiutarci a mettere in ordine il PD. Cioè e deve si imporre a De Luca di dimettersi, deve dire De Luca dimettiti da una delle due cariche, o da sindaco o da so, da viceministro? Lui deve chiedere a De Luca di scegliere, secondo me la questione lì la risolve il ministro dell'Interno Alfano eh. Eh, chiedendo ai dotti di Salamanca riuniti da 7 mesi in consiglio comunale a Salerno per decidere se eh l'incompatibilità sì, o meno sì. sciogliendo il Consiglio Comunale di Salerno che è la cosa da fare magari con un decreto ma da fare presto non mi moleste moschito non mi moleste moschito non mi moleste moschito why don't you go non mi moleste moschito ancora a casa, imo. Imo si, no. eh sì, siamo ancora qui 80024 no, 0024 la Zanzara con Guglielmo Vaccaro, deputato lettiano del Partito Democratico che ha definito No, de deputato, deputato lettiano, ma mica... Zanzara. Ma non è mica una bestemmia, i non è mica Eh, Fasta. non è mica una bestemmia, ma caro, su, eh, eh, scusina, lei ha detto Gra lei, lei ha detto grande che... stimatore presidente del consiglio, ma soprattutto difensore di parento e cruciale. Beh, meno male. Allora, ma scusi questo. un attimo, Vaccaro, però lei ha definito De Luca un personaggio in fa... fausto, in fausto e ridicolo. Qualcos'altro che possiamo aggiungere, onorevole? Eh, cioè, sì, è umanitario, nel senso che io che pretende di far finta che la legge non esiste, che il Consiglio comunale di Salerno, ripeto, come tutti i Salamanca riuniti eh. che negavano che la terra fosse tonda e eh, dicevano che era piatta. E eh. eh, di, questi dicono che l'incompatibilità non è chiara, bisogna sì, studiare. È sì. e solo perché, come dire, è lui che poi eh. manovra. Eh, insomma, è ridicolo, cioè, a chi assomiglia? A Ma è un bravo amministratore o no? A chi assomiglia? e eh, a chi assomiglia Come personaggio, c'è questa specie di Dominus di Salerno, un, un viceré, a chi lo possiamo a chi lo possiamo accostare? Eh, è molto molto bravo a fare questi paragoni. <ride> eh? No, lui è so non è cioè è unico, è inimitabile, è un personaggio È un Berrusconi, diciamo. Del Giuliano, Pirandelliano. È un po' un Berrusconi cioè... di Salerno, diciamo la verità. Sì, insomma, non ha, non ha un buon rapporto con l'età che avanza, eh. cerca, insomma, cause <ride> di uh, fare guasconate a ogni pie' spinto e eh. forse siamo come dire, insomma, un l'eccesso di potere di cui ha goduto negli ultimi anni gli ha e fatto testa. perdere leg leggermente il senso della realtà. Cioè, secondo Però, me, insomma, il... noi noi lo stiamo cioè, aiutando perché quando ti come... si arriva scritto un verbale in cui a Salerno, città di 135.000 abitanti, eh. il 98% sceglie Matteo Renzi eh. e gli altri 13 si, si dividono il 2%, vuol dire che insomma si, si è perso proprio questa Cioè ecco, che è successo? Non, non... Che è successo lì. Ebbene, eh insomma, cioè Salerno 98% Renzi. C'è un imbroglio? Io... C'è un imbroglio secondo lei? Madonna mia, che è un imbroglio? Questo è un clamoroso autogol. C'è un imbroglio, e quindi... una roba, una roba da un truffo essere. Di più, di più, questo ma... è. Che, che cosa? Ma magari Può certo, essere se Abdel, c'è una roba che... tipo Assad, tipo Assad. Ma no, ma credo, credo che credo che nella prossima edizione del Guinness e primati ci sarà, il, eh. come dire, come con il frodio elettorale più importante mai realizzato sa, e subito sgamato. Lo, lo sa, va caro che una volta Assad eh, durante una di queste elezioni farsa in Siria e eh, sì. disse eh, al suo, anzi no, il suo aiutante, diciamo il suo bracciere, gli dice "Presidente, lo sa, se ci sono i risultati delle elezioni e eh, Quanto a prezzo il 98% mi trovi quel 2%. 100%. Voglio sapere chi sono questi del 2%. Si può paragonare un po' alla SAD di Salerno. No c'è c'è qualcosa, una cosa di eh, c'è qualcosa. qualcosa di dittatoriale, sì, insomma, sì, no. Sì, sì, di ombroso, eh. Di, eh, arrogante. Eh. Insomma, ma perché lei diceva l'età? Ma fosse un ridicolo, perché insomma, alla fine L'età è... che avanza. Ma, si ma perché l'età che crema. avanza? Lei dice che eh, da quando fa quelle quelle intemerate televisive sono frutto del del del, del, del, del, del, del che ne so, aterosclerotico, well, l'Alzheimer, qualcosa del genere somma, e lì dopo 40 anni di eh. attività politica ci si usura, secondo me c'è una una una sclerositizzazione delle funzioni cerebrali. Uh, insomma. Eh insomma non so, di amministrazione complessiva delle proprie capacità politiche. politiche. Non è più quello di una volta. Lui ha avuto un periodo anche bello. Vabbè, lei sta, lo sta dipingendo come un mezzo matto, a Carlo, un mezzo matto, che, un mezzo Io metto Rivera a giocare a pallone adesso, lui mi gioca bene, cioè lui non, non c'è più eh, Non c'è più, non c'è più. Però lo, lo sta dipingendo come un mezzo matto, eh. Cioè come uno uno che c'ha ogni tanto dei dei dei degli, eh, che sclera, un mezzo mattoide, diciamo la verità. No, insomma, io sinceramente faccio fatica a, a a capire qual è il punto di equilibrio, però può darsi che sia io. <ride> e che ne so, e questo non lo sappiamo. Ma cos'è se <ride> pensa di pensa di governare New York e invece è solo Salerno, dice, questo è un po' No, ma insomma, secondo me se potessi farebbe nominare anche Besco da Papa Francesco prefetto dal Ministero dell'Interno e e poi chissà cos'altro, insomma, lui ha un rapporto, insomma, si, cioè un quasi di fisico con la città eh non riesce a tollerare nessuna forma di dialettica di dissenso, democratica di dissenso, diciamo, tipo Assad. Soprattutto, ma soprattutto l'idea che si possa mantenere una condizione di incompatibilità di eh. questi tempi sì. con la gente che coi insomma, ha sì. rapporto con la politica che ha oggi eh. è fuori dalla grazia di Dio. Senta, ma un po' da questo punto di vista Renzi gli assomiglia? Ah, no, dai, cioè, io aspetta, io spero proprio di no, cioè, non vorrei che, insomma, che ci altro meglio si viglie per la volta il cielo, insomma, eh, però so? no, no, non vorrei perché E infatti secondo me eh ma io ho detto anche a un giornale eh. oggi, insomma Renzi su su questa vicenda si gioca tantissimo sì. e la sua credibilità. Ma se, se lei fosse al Senato, la voterebbe la decadenza di Berlusconi? Mm. Oppure oppure mi dica la verità, Vaccaro, eh, eh, per il governo Letta sarebbe meglio che questa decadenza non ci fosse, diciamola tutta. Eh. No, assolutamente, non non c'è nessun collegamento. Beh, come non c'è collegamento? Ma sa, insomma, se, se se io penso che che De Luca in qualche modo brasa di paz, figuriamoci Bellusconi, 77 anni, ha tanti eredi, tanti tanti politici in gamba che possono Beh. prendere la consegna. Insomma, secondo me farebbe bene a fare come ha fatto il 2 ottobre, un minuto prima del voto a chiere la parola e, e fare una di quelle uscite di scena, no, come si fa con un po' di zolfo, qualche, sì. <ride> <cioè, cioè, ride> ma da lei ma da lei ha da lei ha ragione quando dice che Renzi è arrogante e superficiale? Un po' sì, mi dica la verità. Uh, Renzi o no, non posso dire che Renzi è arrogante, eh, né che sia superficiale sino a prova contraria. Ehm um, credo che il dilemma ce l'abbia Correnzi perché inizia a cogliere qualche elemento di incoerenza eh. nelle sue affermazioni. Ripeto, la cancellieresse si di mettere, ma De Luca può fare il doppio incarico, non va bene. Eh. I voti i voti che procura un amico di Dilema sono voti del vecchio regime e i voti del Partito Isarena sono boh, cioè Matteo ha alzato molto l'asticella. Sì. Adesso deve dimostrarci di essere in grado di saltare. Comunque, ma e caro, la, la realtà tutto. è che una delle principali eh, cioè uh, donna immagine di Renzi si chiama Marielena Boschi, la quale certo. fa un'intervista a chi, un'intervista a chi in cui dice: "Vabbè, a parte il fatto che io sono single, starei anche con uno di Forza Italia, vabbè. Renzi è genius, regola tezza". Poi dice anche: "Il cavaliere mi ha detto che ero troppo carina per essere comunista". Pare che Berlusconi mm. abbia una passione sfrenata per questa Boschi. Cioè ogni volta che incontra ehm, i nuovi eh, la passione di, di... politica, no, no, eh. Passione politica, la Boschia, passione Boschi è troppo grande per Berlusconi. Cioè anche se ah è vabbè, troppo vabbè, grande dice Berlusconi. Eh sì, ha più di 30 anni. Ha più eh, di 30 anni. Credo, credo c'ho sì che posso. Comunque, comunque eh, lo saugo che sta cosa qua Berlusconi ogni volta che incontra questi di Forza Italia dice l'esempio è quello lì. Maria Elena Boschi ho visto in televisione mi sono innamorato perdutamente dal punto di vista televisivo di Marielena Boschi lo dice continuamente mi cioè ah aspetta eh Marielena la conosco ed è una ragazza molto molto capace, molto astennata, eh. si distingue per presenza, puntualità, affidabilità, eh. lavoro in commissione affari costituzionali, siamo stati insieme. Eh. Scusi un, un attimo, ma, ma ma lei vuole ma c'è il rischio che Renzi sia un segretario di mezz'ora, cioè perché lei sceglie Cooperlo? Cioè questo è curioso, lei è uno lettiano, eccetera, lei sceglie Cooperlo, uno della vecchia quello, guardia, è uno che sta dalla FIGC. Lei vuole che Renzi, diciamo la verità, lei vuole che Renzi ne esca mo, esca molto acciaccato da questo congresso. Diciamolo. No, te. io vorrei io vorrei che Renzi dimostrasse a me e a tutti quelli che hanno votato Cuperlo uh, la capacità e l'interesse che ha mostrato Cuperlo nella ah, okay. presentazione della sua candidatura Cuperlo vuol fare il segretario e basta. Ho capito, Dante ma doveva fare il candidato premier e uh, a questo punto uh, ha deciso di fare il segretario perché c'era il congresso. Ma amministrare un partito come quello Vabbè. democratico, dove ci sono di Luca in Campania piuttosto che uh, eh. in Safulli adenna Ci vuole e e vota cuperlo eh, quello vota a cuperlo ma, a Enna. Ma questo ma questo per dirvi che in me ci c'è uno. Cioè lui dice che non vuole le poltrone, che Renzi non vuole le poltrone, ci crede quando Renzi dice una cosa del genere lei? Renzi non vuole, dice non le voglio le poltrone. Non è che non può avere. Che non può avere. Hm. Beh è come gli altri, alla fine c'è una corrente e eh, i suoi uomini giustamente li mette perché uno che vince deve mettere i suoi uomini, che vuol dire non volere le poltrone, questa cosa di Renzi pure non la capisco, non non significa nulla. Eh, uno le poltrone le prende perché vince giustamente, no? Quando vinci occupi due posti coi due uomini. Eh, sanno di che stiamo parlando. Il calcio, lui ha anche personale in gamba, eh, cioè vabbè. dirigenti capaci. Insomma, io non non sono più preoccupato da Matteo, da sono queste... preoccupato dalla voglia di Matteo di fare questo lavoro durissimo che è quello del segretario. Vabbè. Per per il momento il mio giudizio che era, come dice, sospeso sta tendendo al negativo perché il suo silenzio Vabbè, lei è fissato con come... questa questa cosa qua. Adesso vediamo se si pronuncerà su questa storia di Salerno e eh, poi ecco, ma è E ma hai poi... perché non lo chiamatevi non eh, fate venire. No. Eh, eh, si eh ripresa, sì. Cioè, sì. Ciao, eh, ciao, eh, a presto, ciao, ciao, ciao. Ciao, saluti. No. Oh, andiamo ad Olbia. Grazie. Buonasera. Grazie. Buonasera, buonasera Crociani dimmi. Eh, eh niente, io ho sentito l'intervento di di un altro signore prima che parlava delle basi NATO. Eh e eh, le basi NATO non lo so fino a che punto possono influenzare il, il clima eccetera ma non penso tanto alle basi NATO quanto alle scie chimiche. Ma quali scie chimiche? È pure lei, signora, basta con questa storia delle scie chimiche, le no, dico. No, no, no, eh, e basta proprio niente, perché è la pura verità, cioè è la cosa è una cosa non dico che sia eh, statisticamente provata, ma è molto provata che che quello che ci buttano in testa è una cosa allucinante. Quindi penso che eh, sarebbe anche ora che qualcuno ci dica veramente che cosa ci buttano addosso con queste scie chimiche. Guardi, se ne può parlare fino all'infinito, ma sicuramente ehm, c'è una cosa. Non c'entra nulla con quello che è successo in queste ore, in questi giorni in Sardegna. Niente, si poi può uno fare. può parlare delle scie chimiche, ci sono dibatti di infiniti, ehm, documentari, mm. contro documentari, contro storie, pareri eh, a favore e contro... Ehm. Eh, Ma Però, eh, non siamo ancora riusciti a venirne a capo di che cosa ci è successo. Ho capito, ma posto. che cosa c'entra con quello che è successo dalle sue parti, signora Grazia? Perché anche a questo punto se sono eh, se se queste oh. se queste sostanze chimiche eh, possono in qualche modo influenzare quello che è l'anormale andamento climatico? Ma quando mai? Secondo me è una cosa più che più che più che Va bene, grazie. Allora se la prenda con le scie chimiche, non col tempo che qualche volta fa brutti scherzi e con qualcuno che ha costruito male. Frenchi da Pisa è ancora in collegamento o no? È fuori. Franky, Franky I Energy. Franky! No, vabbè, va pure. Che sta facendo? Mi pare di bere lo sciroppo per la tosse, io. Ma che sta facendo questo? Franky, Franky I Energy. Ma che ti merda, uscire un altro. Ma che sta dicendo questo? Ma con chi sta parlando? Traffico, traffico, traffico! Traffico! Oh, no! Io ti canto. Francky, con chi stai parlando? Sei in onda, Le... signor Francky? Oh, no. Signor no. Francky da Pisa, Scusi con Scusi se disturbiamo quella assemblea. Per dire, non è la stessa cosa per. No, già. Non c'è il toro della No, lo scudo della zanzara. C'era lo stronzo, D'Angelo Parenzo, no? no Francky. Saluta Antonio Iante, dai. Scusate se interrompiamo questa assise. Franky, cosa hai fatto? Deve essere bravo. Scusate ]وي. se vi ho disturbato. Esatto, no, scusateci. No, ma che cos'è no. si questa? Si può interrompere assemblea. questa assemblea, questo consesso? Ne, credi? Ragazzi, il problema di questo Franky parla, no. chiudi oh, e basta, dai. Chiudi tutto. In questo gruppo qua abbiamo un problema. Qual è il problema? Abbiamo che siamo tutti di essere bravi. Ah, e quello c'è la dubbio, guardi, su, su questo non c'è la dubbio, su questo non c'è dubbio. Non su questa, non correva, come dire, la completa stagionale. <ride> Francky? Gira, gira, finistra. Franky, questa è macchina, no, ma hanno spento la radio che hanno fatto? Giustamente perché te due coglioni avevano paura prima. di te che finisci. No, fiume no, fiume si no, perché poi ci penso io la fra qualche giorno faccio una rivoluzione di, di 360° qua. Franky! Franky, Franky, Franky, sono in linea, sono in linea, sono in linea. Ma sei in linea da 2 minuti, di cosa state parlando in quel congresso di scienziati? Di cosa state parlando? Ho la telefonata. Ma di cosa state parlando? Ormai ho esaurito i tempi, avevo parlato del troglodita di Cimicazze Bunch. No, ma con eh, quel congresso di scienze della filosofia da strada anche, che era la parte interessante, ma No, però spiegami la cosa, no. Frenky. Innanzitutto Mirica. cerca di cerca di parlare bene col col con la bocca appoggiata bene al microfono del cellulare, perché altrimenti non capiamo niente. Allora, con chi sei? Con quale eh, con quale no, congresso? Ti sento ti sento molto bene. Allora, con chi sei bene. lì? Con quali professori universitari sei a congresso lì? Allora, ho un eh, ho Antonio da Lucca che vi ha chiamato una settimana fa poi... e poi ho Ian da Viareggio. Sì, bene che vi ha chiamato poco fa. Quanti anni e avete? Abbiamo tutti 28 anni, siamo tutti dei dottori. Ma questo eh, è ottimo, eh. Che fate nella vita? Disoccupati, tirate i sassi, notab di professione no, che fate? No, no, io io vado vado vado spesso a, a prostitute. Va bene quello che c'entra. Questo non è un mestiere questo qua. Non è l'unico, sì, credo. No, no, non è non è un mestiere però ha comunque uno stile di vita non è e stato di una spessa perché... prostituta un attimo solo però abbiamo e traffico sa, che cade ci esempio. sono interruzioni a Gogò -go in questa zanzara come sapete a voi piacciono le interruzioni della zanzara no, Frenky no. Purtroppo visto che la prossima azione in questa in questa trasmissione con le persone che vogliono risultare simpatiche mi ha mi ha fatto sorridere spesso i e volontari Scusi Frenky Frenky Frenky e quindi, Frankie, di chiamare, purtroppo... Frankie, eh, puoi dire qualcosa alle interruzioni che ci sono in questa trasmissione eh Eh certo, non ho sentito cosa ha detto, ma posso dire posso dire che questa è una transizione molto pop, mi molto piace pop. molto, è molto pop. Allora, ditemi voi, insieme a Frenchi Tapisa e alla sua comunità di ascoltatori della Zanzara, se uno non si deve incazzare, se uno non si deve incazzare, sta un attimo zitto Frenchi, se uno non si deve incazzare come una bestia, a sentire notizie come questa. Leggo oggi a pagina 2 del quotidiano Italia Oggi, del quotidiano Italia Oggi, un dirigente comunale prende più della Merkel, retribuzione lorda di 290.000 euro, 70.000 in più di Angela Merkel, tutto questo al comune di Caserta, però si capisce bene se è comune, se è provincia di Caserta, certo quello che è comunque ci sono dirigenti locali degli enti locali dove si annidano i veri sprechi dello Stato che guadagnano più della Merkel dirigenti la casta è anche quella non solo i politici amici miei Frenky dimmi la tua Frenky eh lo so eh purtroppo purtroppo le cose vanno così no? Vabbè, però non si sente niente, Frecchi Se vuoi fare un collegamento serio Devi stare in un posto fermo, tranquillo E' con noi il protagonista di queste ore su Twitter Massacrata, lapidata, messa alla berlina Considerata una specie di totò Per questa frase pronunciata durante la trasmissione A-G-O-R-A Di Jelly Green La Grig. trasmissione A-G-O-R-A di Gerardo Greco Lara, Comi, sentiamo Moglie di Lola Fotti don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 Cantino alla signora cucina signora Comi, dovresti si trova il camion a smetti. Piove? Si è rifugiata in cantina? Da dove radio no, trasmette? Assolutamente, assolutamente no perché non ho non le ha da nascondere, perché dovrei sfugiarmi. Penso no, che ma... che quello che io ho detto è anche quello che ha espresso il presidente Cappellacci che come eh. chi ha espresso anche la protezione civile. C'è il fatto dell'educazione e qui vorrei precisare, non vuol eh. dire che i sardi sono ignoranti. Ma vuol dire che le amministrazioni, l'incazzatura mia, permettetemi eh. il termine, eh. erano in confronti degli enti e delle amministrazioni che non hanno fatto corsi di formazione. No, però lascia perdere, adesso si sì, lascia perdere i corsi di educazione, però tu hai detto non come dovrei... si fa, come si fa, andare, questo, come si fa ad andare sì. Come si fa ad andare su sì. questo, Francesco? Come si fa ad andare? Come si fa ad andare in uno scantinato? Come si fa ad andare in uno scantinato? Però si dà il caso che l'esempio in questione fosse quello di una famiglia che viveva lì. Sì. Assolutamente. Questo esempio che quindi io non sono entrata poi nei dettagli delle singole morti e men che meno ho mai parlato di ignoranza e di morti, perché questo eh. poi ognuno ha strumentalizzato e ha messo in bocca alla Comi delle parole mai dette. Eh. Eh, quello che io ho detto è un discorso molto generale, cioè durante le alluvioni eh. non si cerca sempre di raggiungere i livelli alti, non si va mai Eh, Ho capito, ma quelli vivevano là, barrio. Lara, vivevano lì quelli là. Allora, infatti, proprio perché vivevano lì, quello che eh, oggi poi anche parlando con eh, degli amici sardi ci siamo eh. assolutamente confrontati, ma in modo pacifico e sereno, anche perché loro stessi dicono che è mancata una conoscenza del fatto. Vabbè, ma questo può del, darsi. Del Beh è un dato di fatto in certe Oh, ho capito, situazioni. ma uno che deve fare uno, se c'è la pioggia, se si... lo scandinato? Eh. Per quanto riguarda lo scandinato che è il tema che avete toccato, se c'è un allarme dato dal ministro, quindi non dato dal primo che passa, eh. io anche controllo se nel mio comune Oh, nelle aree ci sono persone che vivono in una situazione No, ma quelli risuota. che dovevano fare quelli là che erano dentro lo scantinato quelli perché vivono... dovevano essere evacuati. No, ma se loro, ma... che loro che dovevano fare? Sì, ma quelli vivevano lì. E eh, vivevano là dentro, non è che uno ho si può capi... vorrei... Ho capito. Allora, uno che vive lì dentro, per carità, eh, non sto a sindacare eh, se era abusivo o regolare, non è questo il problema, perché siamo di fronte cioè, e che era abusivi? Era una era una abusivi, secondo te? No, io non ho detto se lo scantinato era norma o non era norma, quindi se aveva tutte gli aspetti irregolari o no e qualcuno eh, eh. non condono non era questo Ma almeno a questa Di famiglia te, vogliamo chiedere scusa a questa famiglia o no Ma scusa, io non ho problemi a chiedere scusa, ma non c'è stata un'offesa. Ma qui è successo sì, un casino, sì. i giornali sardi, eh, sì, i sì, web. Ma va bene, ma i giornali sardi hanno anche detto che la comi ha detto che i sardi sono ignoranti, ma non è assolutamente. No, bene, ma questo non l'hai detto, detto, ma questo no, non l'hai detto. Questo non l'hai detto. Non l'hai detto. Detto. detto. Ma questo non ho mai detto. Io sono pronta a far delle scuse nel momento in cui offendo qualcuno. Ho capito, però ma io siccome non No, però lo sai qual è il problema che ho detto prima anche con Bevensa, forse non ci stavi ascoltando perché eri in viaggio. Io ho detto uno viene interpellato da da Brus dalla Strasburgo dove stavi sulla questione sì. che riguarda la Sardegna. Secondo me è assurdo sì. che un deputato europeo che si dovrebbe occupare di altre cose intervenga sulla Sardegna, uno dalla Sicilia. No, no, perché... Ma dai, ma uno che ne possa sapere. Un'altra sbuffo. Ma, ma non tu no Giuseppe, guarda, su questo non sono concorde, perché proprio dall'Europa devono arrivare anche gli aiuti. Vabbè, ma Sardegna. che c'entra adesso su quello che è accaduto sul territorio, dico. No, lascia perdere le questioni generali degli aiuti alla Sardegna, eccetera. Ma, io prima di essere prima di essere eh, un deputato europeo sono italiana. Ma ho capito, ma non sì, è che uno sì, può sì, parlarne se che... sapevi della vicenda. Non sapevi nulla di quello che era successo lì eh, era? Giusto, era che c'era. Giustamente, che hai conosciuto tu. Questa è una No, opinione, giustamente, cioè, sì, io... ma giustamente, ma giustamente non è che deve sapere tutto, eh. Cioè se per non aver fatto di conoscere o non conoscere perché io quella vicenda l'ho conosciuta tramite i giornali e tramite il TG è vero non ero Ma appunto luogo. Eh, è vero Ma no ma eh, cioè, non, non posso ma come non erano sul luogo gli altri che erano lì a commentare E eh, appunto con noi. non si deve fare questa roba qua secondo e allora, me No sei... vero questo Giuseppe è un discorso generale cioè allora in quel caso commentano solo quelli del luogo come il presidente di Nuoro che è stato intervistato ed era lì sul luogo Allora quello ho sì, ho capito, però, però uno una... da Bruxelles, da Strasburgo non si può mettere a commentare eh no. perché quello non ho scantinato, non bisogna andare negli scantinati, perché e Allora, scusa, neanche da Roma, cioè il ragionamento è non è No, non certo, è una... infatti spesso, spesso le persone eh. che intervengono su queste cose, i politici in particolare, che non conoscono le situazioni concrete, dovrebbero dire "Guardate, io mi occupo di altro, se volete chiedete ai tecnici", perché io di queste cose qui. Poi tu è eh, interpelata, te ne sei uscita dicendo di solito un onore bandire nello scantinato, ma dovrebbe stare, diciamo, in superficie. Ma certo, il mio stato generale. Il mio discorso Però si parlava eh, di una se... famiglia in particolare, quella laghera del servizio, e eh, quella eh, quella famiglia lì si parlava di quella allora, che viveva La nel... famiglia in particolare, a tal punto che anche una signora che è stata intervistata nel servizio dice "Ogni volta che piove io ho paura. Cioè, questo è un altro fatto Ho capito, però che uno può anche non registrare. rendersi conto, può anche non rendersi conto che fuori succede l'inferno, siccome eh. vivi là ti rinchiudi dentro casa, poi vieni sommerso, non è che è colpa tua che non sei eh, che sei ignorante delle regole e Io di No, no, no, ecco, su questo vorrei ben precisare. Io non ho detto che è colpa tua o colpa del cittadino che è ignorante. Io ho detto Beh, che Beh, tu hai detto colpa colpa che manca la BC, manca manca la BC. Assolutamente, manca la BC dell'educazione che viene fatta da parte degli enti pubblici. Hai, però hai detto, auto... ho detto che la conseguenza, però scusa Lara, la con conseguenza... no pensa è dell'interpretazione di questa cosa è che le persone non sono informate, dunque sono ignoranti, dunque gli abitanti di Olbia, dunque i sardi sono ignoranti. E dunque questo lo dici tu, nel no, momenti ma... in cui ci sono Beh, delle se... conseguenze che fanno tu, ma, eh, scusami, se il governo non interviene è colpa dei cittadini? No, ma ho no. capito, però eh, tu E allora, se l'amministrazione non fa dei corsi è colpa dei cittadini? No. Io quindi ho detto che anche questi corsi di educazione, ma che li facciamo anche noi in azienda, lì facendo comunque negli Stati Uniti e in Giappone sono ampissimi questi investimenti, non costano così tanto e potevano salvare delle vite. E comunque, quella è stata la la persona la, eh, persona la principale persona che ti ha eh, massacrato è stata signor Lucarelli, sarà signor Lucarelli soltanto. Non lo conosco lei anche, non so chi sia. No, si beh, neanche. come una, una blogger esperita. famosa, blogger giornalista famosa che è del... libero. Eh, io non vivo nei salotti romani, non. Noi siamo a Roma, stavamo a Milano, c'era c'era Selvaggia di milanese. Ma neanche no? nei salotti, lo sta nei salotti, io sono a Lucarelli. <ride> ma no, ma quando mi parlate dei VIP? Io Ma non è un è una giornalista eh, cioè, che è una blogger. Beh, però scusami, eh, per io Per me so. il VIP è Parenzo, punto. Però ma al di là, al di là no, di Lucarelli questo... o non Lucarelli, il <ride> punto è uno solo, che è uno secondo me Ma e... che ha scritto sera Lucarelli, ad esempio, distorcendo le cose, innescando meraviglioso, un meraviglioso per la città. Innesca ci innescando un dibattito, però All io Mi piace molto sera Lucarelli. Ma Lucarelli penso che abbia già fatto attacchi alla sottoscritta, non è che si Ah, la conosci allora. Ah. Ma ma non ma non la conosco visivamente fisicamente non, non la conosco non ci ho mai parlato lei penso che non conosca neanche me quindi tutto non una situazione che si basa sul sesso umano, non so, per me, vedete, lì perché Cosa ha scritto su Lucarelli? Con... Non trovo. No, no ha libro. scritto una critica. Forse no, ma tu non sei informato perché non Comi non... Lara, io l'ho vista, testuale. Se sai che vivi nel rischio che fai, continui a vivere nel rischio, certo, colpa di chi non ha la seconda casa. Però eh, io tenera. io dico No, no, ma chi l'ha detto questo? No, no, dopo no, no, no, una io... cosa Lara, io dico una cosa, però uno Uno non può dire di fronte a un servizio con una famiglia che vive nello scantinato, uno non dovrebbe stare nello scantinato, perché se con me uno commette un errore madornale, questo è il punto di comunicazione, è chiaro che non volevi dire che quelli là sono degli ignoranti che sono rimasti su, o forse o forse volevi dire questo, che quelli sono degli ignoranti perché assolutamente sono assolutamente mai Beh, però ma però quello è uscito è fuori neanche, eh, anche, ma men che meno, a tal punto che quando è successo Beh, quello è uscito fuori. Però scusa Lara, se dici che sanno dei e corsi, vado vado ma a scusa A riguardo di logica, io sai che ti voglio veramente bene, quasi come fossi una figlia, da no? quasi la figlia e siamo siete praticamente eh, però voglio dire eh, io no, voglio sei veramente se è più grande per... se è più grande si sono più grandi di, qu di, di qualche anno però voglio dire onorevole donno, onorevole sei. come scusami se hai detto che ci vogliono dei corsi vuol dire che quelli che hanno fatto questa cosa non non non no, hanno bisogno di un corso perché sono sono andati dallo scantinato cioè dovevano Questo uscire fuori dallo scantinato questi questa è la famiglia dovevano uscire fuori dovevano salire allora dovevano, dovevano salire. salire se c'erano le condizioni infatti io poi ho specificato che era anche una questione Di, generale di di condizione. Io onestamente vorrei anche capire come mai eh, tanti, non so se stati invitati si sono trovati lì. Vabbè, questa è un altro perché discorso. Era... Eh, Però perché no, da Strasburgo ti discorso. devi mettere a parlare di Sardegna? E questa è questa la follia che non capisco, perché poi allora, si contro commentano... Allora, intanto intanto vorrei precisare uh... che non sono stata invitata per parlare di legge di sicurezza. Eh lo so, appunto, crisi, appunto ha maggior ragione. Allora, Condoriosamente ma... io penso che se mi vengono poste delle domande certo, ho tutto così. il diritto e il dovere di porre delle mie riflessioni. Ma no, io ma sì, d'accordo. La riflessione sì, che allora, è quello che la gente deve essere informata andare in nella scantinata mentre ci viveva, capisci che è uno poi e eh, e eh, eh, viene anche mal interpretato, comunque fa una gaf, qui eh, so le gente. Bravo, io intendo io intendo che c'è stata una maligna. Dai, chiediamo scusa alla famiglia, dai, chiediamo scusa a questa famiglia. Ma Sarda. io non ho problemi a chiedere scusa alla famiglia, però vorrei anche che la famiglia comprendesse che la scusa si chiedono quando io ho offeso. Non mi sento di aver offeso nessuno. Zanzara! C'ho una zanzara. giardino Come stai vivendo in questo momento Sandri e stai a scrivere poesie? Io ho avuto un fatto la la stegniamo molto perché lei era una persona straordinaria. Ma ti ringrazio. L'unica cosa positiva oggi è che l'hai conosciuta. Eh, eh ma <ride> parla dopo che gli è il terzo servizio. Mamma pacciocone come te che è diventato un no. cattivone. Ma sei sicuro? No. Ma rimpacciocone, no. pare fosse un lampaccione. Ricco Lucci al Consiglio Nazionale di Forza Italia. Sentiamo no, sentiamo Però era stupendo quello con la Santanché. Sì, sì, eccolo, eccolo, eh. Eh, sì, scusa. C'ho avuto un trauma. C'ho c'ho avuto un trauma, m'è venuta una paresi facciale. Ma me passa sta paresi facciale? A me s'è si tirata tutta la pelle da niente. E eh, ce l'ho talmente tirata che se chiudo gli occhi, me sa pr'el culo. Ma da niente m'è successa sta cosa, Daniele? Ma come devo farmi adesso con tutta la vita? Beh, non era male, almeno quella con la cosa, dai, non era no, male, almeno No, quella con Rafagna, no, con la Rafagna era buona. No, sì, perché lei perché l'Azzi era stupendo. Perché lei gli dà rette in realtà, non, non per cui lui Sì, brava, la prestigiavo che invece è scappata via no, velocemente. No, la prestigio, ma assolutamente non è scappata via, senti Rafagna. No, sta brava, nel senso che lo hai evitato bello, eh. Ha... Ma non l'ho evitato, stava lì al gioco 2 secondi, sì, senti Rafagna. Io no, ho visto, ma ha fatto con eleganza. Bellissimo. Senti Rafagna, la Rafagna sia un po' indispetta. Ma quando vai? Ma non l'hai visto bene, Rafagna? Ho visto 50.000 volte. Scusa Mario, sono io Passa il tempo e resti sempre una grande gnocca eh, Sempre fatte da un bacetto, Enrico In bocca, in bocca Eh, madonna eh, Stammattina mi sono svegliato così Zanzaro Stammattina mi sì. sono svegliato eh, però così Però hai perso Razzi quando gli si avvicina Eccolo, eccolo, eccolo E a un certo eccolo, punto ti dici Ma eccolo, che è sto odore? Eccolo, eccolo Eccolo eh, dell'odore stupendo sì. Arazzi E ecco che co'o raffio de na mignotta che sei? Stamo co' Silvio o stamo co' Franco? Io sono co' Silvio. Ma oh, ma che? La lito tuo o è arrivato al circo? Eh. <ride> no, però la cosa No, per me la cosa di bella, bella la cosa in, in assoluto. Però pure questa che fio de na mignotta che sei No, ma sì, è è l'odore. Ciacomile no. ha mai avuto a me ricevuto la visia il signor Lucci? E richetto tuo? Eh no, non ho avuto ancora questa fortuna. Però <ride> mi permettete una piccolissima parentesi così riprendiamo l'argomento di prima. L'argomento eh. cantine. No, sì. eh tanto Stasera è l'unico eh. argomento. Che è successo? No, ho visto che un giornale no, sardo no, no, senso vuoi senso che, querelare io... un giornale sardo. Che è successo? Eh no, no no, le querele saranno fatte perché c'è gente che uh, ha chi? scritto uh, No, ma saranno arriveranno a sedi competenti. Anzi, i soldi e eh, che che i drop per il risarcimento andranno sicuramente ai sardi, questo fuori discussione, eh, per il qui loro che sono stati Ma chi vuoi no, querelare? Vuoi la guerra da Lugarelli? Ritengo... No, non mi interessa. No, eh, perché, non è quello, no no no no. No, no che che ne so io. Io ho scritto dei vir... che c'è gente che ha scritto dei virgolettati a cui non non ho non, non mi appartengono le parole di riferimento, però adesso non vorrei entrare nel C'è fra poco farai farai partire le guarele. Fra no, questa è una notizia, fra no, poco. No, ho già detto mandato al legale, quindi poi Al legale di ma, ma contro chi? Ognuno co ognuno fa il suo mestiere. Ma contro però chi? Lara, scusa, vorrei, eh, bellissimo. Quando parto con le guarele io proprio mi esalto, bellissimo. Giustamente come adesso eh si parte con le guarele, come ha detto anche David. Io chiedo scusa perché la politica non ha saputo reagire e non ha saputo prevenire. Vabbè, ma quello è la famiglia, chiedo scusa. I perché le scuse mie io non ho offeso nessuno, ma io come politico chiedo Beh, scusa. Tu però hai detto anche che questa anche con riferimento a quella famiglia scusa. che questi qua non hanno la BC, cioè che non sapevano no, che dovevano io uscire. Ma ho detto non ho detto che loro non hanno la Vabbè, va sì, ma il se servizio tu era se su se quello, il servizio tu era tu su senti quello. Senti bene, i servizi non fatti vedere cinque, Giuseppe. Se tu senti bene io non ho detto che loro non hanno la bici, ho detto che manca l'educazione e la formazione, però giustamente eh, bisogna anche riconoscere i propri errori quando si commettono. Forse ci sono state la politica non è stata ben presente o magari Vabbè. non ha gestito bene la situazione e come politico chiedo scusa. A livello di Larocomi non non ho offeso nessuno. Ma perché e non vai ad incontrare successo. questa famiglia qua di di persone che vivono allo ma scantinato? Oggi ho sentito oggi anche dei ragazzi ehm di della Sardegna, ho dato la mia piena disponibilità. Alcune delle famiglie dico, eh, non questi là che purtroppo no, hanno no, fatto no, la fine che hanno fatto. C'è un problema, guarda Giuseppe, alcune delle famiglie che erano allo fatto, scantinato eh, che magari Mantua, sono rimaste lì e sono rimaste prigioniere, magari per fortuna si sono salvati, vai a trovare qualche famiglia che era lì Ma guarda, ha maggior ma, ragione, io sì, ho uh, ribadito oggi mi e non so se mi hai letto nel pensiero o mi controlli il cellulare, ma proprio ai giovani oggi No, quello sardi, no, non te lo controllo, per fortuna. Quello conto. lo fa la procura, <ride> sai. Ai giovani sardi ho dato la mia disponibilità a venire in Sardegna Cioè Baia d'Olbia, andrai tra qualche giorno, attenzione che lì t'aspetta no. Aspetta, non ho no, eh. nessun problema. Do una mano a loro, ho visto anche le immagini in, in televisione che c'erano molti volontari, verrò tranquillamente come volontario, ho detto ai ragazzi che sono a piena disponibilità per dare una mano, come cittadino, come normale cittadino italiano. Però io voglio dire una cosa, chi è eh, voglio dire mh, il punto fondamentale, perché uno deve dare istruzioni da Strasburgo a come fare in caso mica sei un'esperta tu eh, e poi non è che ogni volta che piove uno deve uscire da casa eh, quelli stavano a casa no, eh. Eh, Giuseppe c'era un allarme da parte di un ministro non è che ma piove ma com'è non così è che l'allarme la e... arriva arriva attraverso arriva quando è arrivato ma no ma non giorni... è che ma eh, non è che non è non è arrivato il giorno stesso se c'è un allarme c'è anche una un'allerta abbastanza abbastanza alta. Comunque degli errori sono stati commessi. Il presidente della provincia di Nuoro l'ha detto Io quindi, ripeto, io io ripeto, Però Lara. Non è Giuseppe quello di Strasburgo. Cosa vuol dire? Perché io da Strasburgo eh, c'è come se quando voi commentate la Merkel. Allora, che diritto avete voi di commentare la Merkel? No, ma o che c'entra? Ma uno da Strasburgo, commentate... io dico. Beh, lo Vabbè, che ma che c'entra? Facciamo Milano, i giornalisti. Come posso commentare Strasburgo e cosa fa? Ma no, no, ma non è non sono due cose diverse. Ma a parte che io a parte dire? che io faccio un'altra cioè... cosa. Un politico dovrebbe entrare nello specifico delle cose e i giornalisti possono anche fare delle loro imb si possono cioè, fare delle polemiche sulle parole, si possono inventare le cose. No, possono eh, fare delle imbettive, no. ho detto, possono fare delle imbettive. Io dico semplicemente una cosa, uno eh, chiamato in causa chiamate da richiamate. Strasburgo la mattina quando c'è stata l'alluvione e eh, non può dare istruzioni dicendo la bici, la gente non sa la bici, lo scantinallo che Allora, perché... io non ho dato istruzioni, non mi permettete di sì. superiore almeno sì. Almeno sì. Io ho dato. No, assolutamente no. Mi conviene no? e sai Beh, che non ho, non Anche solo per suponenza. 5 secondi quello è successo. Anche non ho questa supposenza e sai bene come sono io ho dato la mio parere, la mia opinione e mi prendo le responsabilità di a mio opinione perché ho vissuto anche delle situazioni dove io stessa ho fatto dei corsi ho fatto dei corsi per il terremoto, ho fatto dei corsi per quanto riguarda le alluvioni, cioè, ho fatto Durante le alluvioni della... non si va non si resta nell'iscantinata, questa. Va bene, questo d'accordo, no, questo questo sì, va bene, va bene. Ma come dice scritto anche. Ok, ma se uno ci abita, decidere, che deve fa se uno ci abita? Ho capito, ma scusa. Allora, facciamo una cosa. Ma come dice, abiti, quando ci sono i terremoti palazzo, si deve uscire di casa, cioè va questo, va bene, d'accordo. Facciamo un esempio uh, molto pratico. Tu abiti in un palazzo, ok? Arriva il terremoto, tu prendi l'ascensore o rimani cioè, scusa. Ma come facevano come facevano a salire? Ma come facevano salire questi qua. Ma tu Giuseppe eri lì? Ma come Io non, non ho capito, ma non Io non lo so. Io non lo so, tu eri lì. Però dove tu però tu dici più. dovevano salire? Dovevano salire? Vabbè. Io ho detto che in quelle condizioni bisogna salire. E ho capito, bisogna ma salire. non è successo però, perché non magari non ci sono nei sigunto. Non potevamo succedere, non possiamo sapere cos'era. Per esempio, quella è poliziotto che era in macchina, non poteva far altro se non c'è lì la DC non poteva fare altro. E eh, appunto, eh, eh, eh, appunto, appunto uno dovrebbe sapere, no, dovrebbe dire magari dove eh, aggiungere ma il magari, magari è secondo me, che è un politico è se non è che uno dov... muore perché non c'è stato pur se il sostegno e soprattutto la conoscenza che deve avvenire dalle amministrazioni, permettimi che mi arrabbio di più, perché Vabbè, non ho più salvato quella persona. Comunque andrà in Sardegna e quelli lài quelli che ti hanno attribuito parole non tue, ma questa è la sostanza. Sei in posizione, se mi invitero, ma se invita Ma di chi? Invita chi ti deve invitare? Ma chi ti deve invitare? Ma mi devono dire dove andare non è che è oggettivamente Vai domani a Dolbia, e prendi un aereo, vai domani a Dolbia, vai domani a Dolbia. Ma, ma vorenti ieri io ho già dato oggi la mia disponibilità oggi. Ma chi A chi, chi l'hai data? A questi giovani. Ma chi sì, sono? Che... Quelli de Forza, sì. Gio eh, Gio Gio de Forza Italia, no? I giovani de Forza Italia, no? Ma questo non è un problema che sia di un partito che non sia ma partito, no, ma sapere, sì, sì, cioè, di Ma no, beh, sapere che i giovani di Forza senso, Italia Ma, ma se uno se dice ho dato e la mia no. io dice ho dato la mia disponibilità, a chi l'ha data la disponibilità? Ai, ai, ai giovani ai di, Forza ai di Forza Italia che saranno lì a rimboccarsi sì. le maniche e a portare Forza Italia a spalare il Benissimo. fango. Assolutamente. Ma mi sembra mi sembra che ci debba essere un gioco di squadra indipendentemente No, ma era per capire, dice ho dato la disponibilità a chi, al prefetto, al sindaco. Io ho sentito il uno dei referenti dei giovani di Forza Italia col quale abbiamo parlato della situazione, come era, tu le ho dato la mia disponibilità a ad andare. E in, allora. in Sardegna, proprio perché il politico deve essere anche un un cittadino e deve dare anche l'esempio forse per anche altri che eh, rimangono sul listino. Vabbè. Vabbè. Grazie, a presto. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Eh, dio, dio, dio, dio, dio, dio, dio. Elena, provincia di Napoli. Buonasera. Buonasera. Io volevo intervenire proprio sulla questione de della famiglia brasiliana brasiliana che è morta nello scandinato. Nello scandinato, sì, sì. Sì, e io volevo dire da un punto di vista tecnico che in realtà gli scandinati non possono mai essere destinati a una residenza proprio per la normativa nazionale igienico-sanitaria. Eh. Quindi questa povera famiglia è quasi vittima della speculazione del proprietario che ha affittato impropriamente degli ambienti non abitabili e forse dell'amministrazione che gli ha li ha lasciati lì ad abitare era questa la mia osservazione che seposte delle responsabilità vanno ricercate nel proprietare della casa e nell'amministrazione che ha rilasciato la residenza a questa persona. No, ma, ma questo è chiaro. Grazie Claudio da Pesaro, buonasera. Buonasera da Fano, Dica. precisamente. Da Fano, da Fano sì. Se... Che c'è a Fano? Che succede niente, a Fano? Io vi... ma niente, fatto che okay, ok. Io vi volevo solamente ringraziare eh. perché il tragitto che faccio per andare a lavorare e lavoro in una una struttura psichiatrica, una casa protetta. Eh. Ah, ecco, un sacco di ho nostri stupendo. ascoltatori sono lì. Esatto, sì, ho scoperto sì. che sono più quelli fuori che quelli dentro. Eh, <ride> è una cosa meravigliosa. <ride> cioè lei cioè, lei da quale da quale struttura, questo è interessante, ci chiamare no, lavora in quale lavora? Lì lavora con con quelli che possiamo chiamare lavoro. matti, giusto? Sì. C'è con quelli lavoro. che possiamo chiamare Dove? È eh, eh, esattamente a Pergola. A ah, Papergo, ah, sì, sì, no, ma ci arrivano spesso telefonate. Pergola c'è anche forse avete tra i vostri ristretti, uno che si chiama Mauro sì. da Mantova che dovrebbe essere proprio ospite di quella struttura. Ma che chiacchiere, non possiamo usare informazioni queste segrete. No, ma e che no, infatti rispettiamo, ma è chiaro che <ride> è ristretto, è ristretto in quella in quell'ospedale sì. lì. Mauro da Mantova, stai Fate un lavoro stai comunque stai ascoltando, sentite quello no, che dice Parenzo, Mauro da Fate comunque un dovete un po' migliorare, perché appunto ogni tanto questi vi appano, prendano il gettone e chiamano l'800, di... dovete controllare di più eh, le cliniche, vedete i civici che non sanno, e non sanno cosa calpestano, cioè esatto. quando piove fa acqua, se non ci sono le fogne fa fa acqua, eh, c'è urgente da fare. Andate a Ischia, lo stesso primo posto se dà fa una pioggia più del del dovuto, roba boom, eh, tira giù tutto. Uh, oppure non so, quell'altra Sara Tommasi che è una bipolare eh, eh e ha delle patologie psichiatriche sì. va dall'esorcista, cioè per di tutto gli esorcisti. E ci prova pure con l'esorcista e ci prova e ci pure. Sì, ci prova pure, per eh, l'altro. Certo, grazie, ciao Claudio. Servi di Roma fuori. Senza dormire, pensamenti. Adesso detto con grande rispetto, ma qui qui tocca chiamare l'ambulanza, eh David. Ma tocca chiamare l'ambulanza, no, 113 bisogna chiamare, 113. Detto con grande rispetto. Guarda quel Bel Rom. Chi chiede la carità nella metropolitana Ti ruberà sicuramente il portafoglio Guarda tanti e eh no guarda indietro in questo caso eh? Ti devi guardare indietro Guarda Maroni che caccia a pedate nel sedere qualsiasi Roma è nero Stai attento che la razza banana finalmente trionferà Sali Padania, fai vedere quanto è bella la tua terra E Nabucco salirà con nel cielo e ti cullerà mm. Come continua la canzone, scusa, David? La lì hai rom Ah, non faccio il credin, ah, eh. non faccio il credin no? Senza dubbi né ripensamenti Mi e se un parano ruba. Non è un reato. Guarda avanti. Cretino! Cretino, fuori! Allora, sentiamo Bossi che dice? Ragazzi, qui to capire veramente no, non l'ambulanza, tre ambulanze ha detto l Hai detto davvero, tu, con tutto rispetto, ma hai lo hai dico Hai detto tu, eh? Ho detto che se Orvarin c'è una ma... catena umana Bisogna fare No, senti questa no, Perché veramente Bisogna penso, sentirla bene Io non dico niente Bisogna fare una catena attaccherò. umana Da Milano a Venezia Una catena umana Per la macro regione Una catena umana Da Milano a Ma è questo è bello per... Perché la gente C'ha tempo da perdere Ma fa la lì, catena umana La gente non ha tempo da perdere Deve lavorare Non fare le catene umane Per la macro regione Bossi e cazzo sono Dai che ci ha reso Io ad esempio Penso che sarebbe stato Necessario fare per poter fare la macro regione bisognava fare, mostrare alla gente Se si poteva fare, fare una catena umana, andare da Milano a Venezia Si può fare, vuol dire mettere in fila milioni di persone, ci sono Ma non ci sono, la gente lavora, la gente lavora, non sta a fare la catena umana Da Milano a Venezia Che c'è Bossi, che c'è Bossi, che c'è? Tei quello stupido, stupido di Roma, sei tu ancora che c'hai? Ho capito, lì. Bossi, però quello non può quello è una catena umana che ti ti prende tutta al calci nel sedere e ti rimanda e <ride> ti rimanda giù da dove sei venuto, lì da Roma, tu e la tua famiglia, con quel crugo. Tu devi via, via tu. E mettiamo finalmente Renzo, finalmente torna. Ma no, che è Radio 24. La presidiale. A Radio 24, Enzo Bossi. Fare la nuova zanzara, no, senza senza boh. quel rom di Parenzo, vai via, <ride> quel rom, Vabbè, amico ciao mio. Bossi, ciao Bossi, ciao. Ci sentiamo domani a 18.30 Ciao con Ragazzi Il problema di gestione Frenkie parla Chiudeli e basta dai In questo gruppo qua Abbiamo un problema in Qual è il problema? Abbiamo un problema Siamo tutti nei decidi del draft Ah ma quello non c'era dubbio Guardi su, su, su questo non c'era dubbio Su questo non c'è dubbio Non occorreva darlo Non occorreva come dire La conferma un cruciale Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle sette e mezza. Eh, so, alle vale si lo dica, casa, lo dica, lo dica a voce alta. Si sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Cornuti che non sono aut. Questi sono dei cornuti. Radio 24, la passione. Si sente.